Hey, man. Però tenim que entrar la mascareta És Com això de la pesta porcina ja, Vaig ser una mica... Sí, sí, sí, ara sí Hola, molt bona tarda, senyors, senyors, benvinguts Sintonitzen vostès als 91.4 La freqüència modulada, això és premiada del ràdio Iniciem una nova aventura companyia Esperant que la pesta porcina Que no és el mateix un porc Que es faci pesta No, no Són dues diferent, coses eh? diferents sí, sí, una... eh? No és una, mismo... una cosa és la pudor Diguéssim exacte. que seria la pesta que uh, faria exacte. Un porc, un porc. Un, I porc, és... un porc que ens refereixi un senyor guarro, un senyor de deixat, ah, oh, o un senyora. un animal, també fan pudols' pudor, els animals. Sí, sí, sí. Ja. Escolta, jo es veu que els bous, quan parlen... fan... X... Fany... Fany... No fan... Sí, però no, no peten, fan... No fan... Fany... Però aquest x... et mata. Usted va pel som... camp i dius... Bueno, no, però jo, jo ho deia, la merda de la muntanya no fa pudor. Ni que la ramena és amb un pastor exacte. Gran frase, que és mentida. Perquè tu la ramena és amb el bastó i encara fa més pudor. Clar. Eh? Perquè dius també, agafar un pastor per ramar... Però és una pudor sana, home. Sí, Ens hem d'acostumar, sí, això són sí, sí. fems pels camps de, llaura, sí, sí, sí. de llaurar i aquestes coses. Sí, sí. Sobretot a l'estiu, quan vostè va en cotxe passa per aquestes carreteres del món. No em digui que vostè se m'ha tornat tan finolis d'aquests que, que es compren la casa eh, amb no. un lloc pairal no, no, no, i després no, no, resulta no. que es queixen de tot. No, a veure, Home. jo tinc dos problemes. problema, a, vas en cotxe, ve la parafarada i la senyora diu, ja t'has llufat? <fut> Bueno. i dius, no he sigut jo, això és de fora sí, sí. deuen estar abonant que Aix queda molt bé això de... deuen estar abonant això ho diuen, no, no tot, això ho diuen deuen tots deuen estar abonant ja, ja. Eh? i llavors ja. ja quedes ja tranquil i a segona part dius mmm, pues potser que tanquem les finestres i posem l'aire condicionat del cotxe Clar. i a veure si ens en sortim i accelera, que això Clar. no hi ha ningú qui ho aguanti treu l'esprai llavors passa pel spray. costat del riu aquell que està en les aigües podires, que hi ha hi cau tot i és que no arriba als llocs això és, això, és, això és el camp, és la, la, la natura. És doncs això ens farà sobreviure a la pesta porcina, perquè la gent que està acostumada a això, Clar. la pesta porcina és misèria i companyia. Misèria i companyia. companyia. Pandèmies. Pà, amb pandèmies. Amb pandèmies en companyia. Bé, els deia que això és en companyia, que cada dimecres, des de les 7 i algun minutet, ara mm -hmm. són les 7 i 6 minuts, i fins a les 8 de, a les 9 del vespre... Ja, ja, ja, ja vol plegar d'hora. Sí, fem les 8... No, no, fins ara les noves. Quedaria lleig, oi? Sí, home, no. Quedaria feu. Sí. Quedaria lleig, clar. Quedaria no seria feu, el programa sí. complet. I què faríem amb la gent que ens està esperant? Però escolti, eh, com que estem que en l'època de rebaixes, els hi hem rebaixat una hora. Estem en l'època de rebaixa? No. Jo em sembla que estem en èpoques de crisi més que de, de rebaixes no ens volen donar un finançament rebaixat ens volen tot, donar unes tot. rodalies que dius la portaran Rebaixades. dintre d'un urinalet perquè diu la caca dintre d'un urinalet millor, no? amb el seu envoltori natural eh? no, però no, no, no arribarem amb el cotxe que amb el, amb el, el tren l'AVE no, ah, o el TAF o... arribarem fins a França i tot que sí. sí, ara que el Sarkozy ha estat tan aquí ensenyant, ai, ensenyant no, la senyora de Sarkozy ensenyava feien competència ensenyava? de no ensenyaven res feien competència de cul això és la, la, la premsa que és vil i, i, i malpensada que, que els hi fa fotos i si fos la Imma Mayó el diré i masclista i, masclista, eh. I no és sostenible aquesta premsa no senyor, havíem d'anar comparant culs, home cadascú mi... té el cul que vol exacte, bueno, el a que el té. que m'interessa és saber on oh, no, el senyor Sarkozy compra aquelles sabates amb balses Ah, n'hi ha, n'hi eh? Sí. N'hi ha, vull, jo crec que n'hi ha... Deu posat. ser el mateix d'or, no, que se'ls necessita... necessita... se comprava a l'esneu. Eh, si vols me demander un petit consell... Eh, no, oui, no, eh, no, no cal consell. Votre, votre solier, monsieur Ornard, eh, vous le comprez dans le moteur solier monsieur Sarkozy? Sí, Alors Alors Les enfants de la patria. ¿Què és que ne parle pas bien le francès, monsieur? Eh? Eh? Pues eso, oh, hombre. És que... És que què? Es que, eh, sí. Ara vols ser en anglès? O sigui, un sí. nom alemán. Cartofen, cartofen. Si sí, aquí t'hi poses, t'hi poses. Doncs hi ha impostos, eh? Que venen sabates d'aquestes en balsa. El que passa és que, clar... No sé si cal, eh? Bé, a vostè no li calen. No, problema, però... sap el que em vaig enterar? Que el senyor sí. Sarkozy, quan hi ha una foto aquesta de grup, mm. fa dues que es endavant com els porters de futbol amb els penals clar. i així, al fer-li la foto, dóna sensació que la, està la mateixa alçada. La perspectiva, clar. És de posar de puntetes i de... Yeah. Yeah. Yeah. Home, depèn, perquè si l'agafen des, de, de, des dels peus es notaria molt, no? Sí, bueno, en fi... Ah. Ai, que presumidot que ens ha sortit Méss. Sarkozy. Home, estic... Que diu, je ne pas dir rien de, de Méss. Sapotego. Mr. Zapatero intel·ligent, gent i jove i tot Què vols que digui? Què vols que Ser se, se, un bon company, Mr. Zapatero Ara es porten bé Mr. Zapatero li feia així si me traia el cafè no, no tant, no tant, no tant Gairebé sí. Gairebé, Gairebé. Eh? I la nostra estimada ministra se'ns en va anar als Estats Units a demanar, per favor que diu, déjenos, senyor Obama deixi'ns entre al g per favor I Qui, quina ministra? La, la Chacon? No, aquella que és tan dura no, no ah, l'altra la, no la, la, la, la, no, la Trini La, la, la Trinian Jiménez No, aquesta, aquesta no, la és, la, és, la, no, aquesta és sanitat. de sanitat La de, eh, la, de la, la pena, tri. la Salgado la Salgado oh. Salgado, ah. Salgado. vállame usted decir, Salgado, vállame usted a Estados Unidos y me habla usted con el Obama bueno, a ver si tenemos que... asiento de el G20 És que ara ja n'hi ha bones relacions i llavors ja es poden, ja es poden parlar i... ah, no sí, senyor, Quina vergonya anar allà a mendigar que et donguin un lloc Eh, no, però ja el tenia, home, si el, el no. si Sarcoscia ja havia comprat la cadira, sí, la troneta. Mm. Vos sente aquí, no, monsieur. Uh... era abans no de la troneta, era ja no, era una cadireta normal, Exacte. plegable si sí, potser, però sí. normal. Sí. Diu, el oscio és el eh... major dom. Sí. Tampoc, tampoc no estan, eh, eh? ara ja estem entrant en, en bones posicions, Estem agafant, fent fent un forat. fent un forat. Fent un forat eh? en, en el món europeu. Estem, estem fent no, un... no tenim prou amb la, amb el forat del capa d'usó no, encara volem ma, no, fer un altre no, forat no, no, no. Val, nom, no senyor, Déu això. de l'univers en fin, senyors, senyors com sempre tindrem un equip de gent treballant miri, miri passo del forat jo del forat, va. Sí, sí, va, és igual. ara se m'ha sí? posat una cosa però no els hi diré ja l'hi explico després amb el senyor Solèm perquè bé. no és per antena i molt menys amb aquesta hora Apunti un op rècord, apunti un op rècord. Sí, està lligat amb forats, està lligat amb forats i... I no, ja no m'ho diu. Pum, pum, pum, pum, pum, De rècord, clar. Pum, pum, pum, pum, Que si no, en aquestes edats ja les memòries van fent figa. Això del pom-pum, fa el puf, el soco esperant cada partit de lliga, fa pom-pum-pum-pum, vamos a ver, el pom pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum Sí, eh, sí, home, com, no. Estem sortint del Pou Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ell diu que es veu inaugurant el camp encara primera En primera, naturalment sí, en A primera. com l'hem de deixar inaugurar en segona no, no quedaria bé En un tercera i directe sí, com... En <ríe> primera, primera, primera Ell es veu l'any que ve ja jugant no, a UEFA Home, sí, No correm tant Si s'hi posessin Amb la diferència de punts que hi ha Si s'hi posen Poca Home, sí, con, eh? però, però s'hauria bueno, s'hauria de donar moltes caramboles sí, sí, sí, i sí. no estem per jocs i no estem ni per miracles que estem. els jocs aquests a l'Axar només es fan a, a, a la loteria bon dia. Vostè, bon, dia. Bon, dia. bon dia vostè va a la loteria, bon dia bon Diu, dia, bon senyor, dia. bon dia no, bon dia, senyor Juanjo dic, escolta, a veure, què fem, una primitiva, un euro milió eh... això de ja preguntar jo Ah, jo sóc el Juanjo. Sí, home. Bon ah, dia, vale. senyor, bon dia. Vostè m'ha dit, no, Juanjo. Jo li dic, bon dia, senyor Juanjo. Hola, bon dia. Bon dia. O sigui, ara, ara representa que, que, a veure, a veure si Vost, jo m'aclareixo. Vostè això. arriba. Jo arribo a la Rambla Santana 2. A això mateix. Amb la porta. Escolta, que jo li poso oli a les portes, no fan soroll. Sí, home, però si faig una porta i no té pues gràcia. Pues ja està. Bueno, és i, igual. Va. És igual, la fem automàtica. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, bon dia. Què vo vol? Bon dia, bon dia. Vostè bon, m'ha dit, no, no soc el Juanjo. No, guions escolta aquesta porta no la tinc. Sembla una porta terrorífica. Exacte, ja, sembla ja el, el senyor Dràcula, això. A, avui en dia n'hi ha molta alegria. Home. Mira, ja, acaba de fer un rodolí. Eh avui en dia sí? hi ha alegria. Eh. Sobretot quan ens toca la loteria. Bueno, escolti'm, estic paradent el temps. <ríe> què També volia veia, vostè? Bon dia, bon dia. Què, eh, senyor Juanjo, digui'm. Què m'aconsella vostè? Què Miri. faig amb aquests dinerons? Jo, jo, faig com, travessa? Ja, ja, ja li ha tocat? No, home, no. Amb aquests ah. dinerons que porto la mà. Ah, quan per, porta? Per invertir... Bah, som... Què necessita? Depende el que vulgui jugar. Què necessita? Jugar, què necessita amb, amb 8 euros jo li puc fer, que em puc fer amb 8 euros. Aviam, per exemple, una primitiva. Una primitiva per jugar dos uh, quatre columnes dijous i quatre columnes de dissapta. té molt mala rima, eh? Ja Millor que jugui dissabte. Bueno, perquè dijous té mala rima 4 euros no i no puc fer 2 euros dissabte i els altres euros un altre dia sí, Ui, amb una altra cosa amb l'euro millon per exemple -millon. Vale. toca més calor l'euro millon no? no sé, no no sé, sé. a mi no em toca no mai no sé. per cert per, permeti'm un moment que ara m'ha vingut una cosa al cap digui um, Juanjo bon dia <ríe> uh, resulta que avui uh, hi ha un senyor que sense jugar avui s'endú un paston a la televisió que és el senyor del pas pel per l'obra. Un senyor què? que porta 4.000 anys, doncs eh, avui fa el rosco. Bueno, avui no, perquè com que és gravar el programa el fer l'altre dia. Però fa tot el rosco i s'endú eh, un fotimer de calés. Ah, sí. euros Aquest senyor, sí. jo li aconsellaria que vingués aquí, mm -hmm. eh, a la Rambla Santana número 2, d'aquí de premiada a dalt, sí. i en tres. Bon dia, senyor Juanjo. Bon dia. Bon dia. Què em dóna amb mil euros, perquè aquest, aquest Home, pot tirar mil euros. Mil euros, euros, podem Gentona. fer moltes combinacions, podem fer travesses de futbol, podem fer l'euro milions, podem fer primitives, podem jugar a la loteria, oh, ai, mare de Déu, ja Ja li faria, ja. ja faria. I sortint d'aquí se me'n va a vostè, el petit rebòs, a Argentona, Exacte. i amb mil euros tirem de veta. Sí. Ara entro a un petit rebòs. Bon dia, Pilar Mònica Montsegema i Sònia. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, totes a l'hora. txà txà txà txà txà txà la porta. La porta ja, deixi la porta. Home. Diu bon dia, sóc el senyor del passapalabre. Ah, sí. Què de la pollera colorada? La, la pollera colorada. La pollera colorada. Ja li dic ara, la pollera colorada és una gran cançó. Sí. Eh? Que? La pollera colorada. Exacte, és la pollera és una camisa. Ah. Eh? L'hi dic per la gent que no sàpiga. Vé de pollo. Ai, de polo. Exacte. És igual com vostès, ara no s'estila gaire, però abans passàvem per Mercèries i hi posava «tenemos sujetadores de pollita». «Sujetadores de pollita» vol dir «sostenidors per noies jovenetes». No pensin vostès malament. No, no, no, eh? no. Ben, ben, ben, jo aviso, les coses nem les concentrant, bé, al seu lloc. Bueno, bueno, bona eh? tarda, mm. bon dia. És aquí el petit rebost. On es pensa que ha entrat vostè? On va vostè? Despistat per la vida. Clar que és el petit rebosc. Perdoni, estic argentona a la plaça de vendre número 4? Ah Exactament. Doncs això deu ser petit rebosc. Justament. Bon dia. Que, bon dia, què vol. Bon dia, Pilar Mònica Montseíssima, Ossònia. Totes, què vol? <laughs> doncs eh, amb, amb mil euros que em dóna? Amb 1.000 euros? Sóc el, el de Passapalabra, eh? Jo, ja, jo és el mateix. Però no, no se'ls ha gastat la loteria, el bon Perdona, jo amb, amb, amb 300 i escaig de, de, de mils euros que m'han tocat a la loteria, sí. quasi 65 milions de peles, mm -hmm. ja m'he gastat 1.000 euros a la loteria bon sí. dia. Mm -hmm. I ara vinc aquí a comprar-me que viures aquí. Què em dóna 1.000 euros? Mira, li, li puc oferir un mm, xuris... Què és vostè, la Mónica De Jabali, de... jo sóc les dues. La Sònia o la Montse? Les quatre. La Gemma? Totes. Vale. Un, un xurist de jabalí importat sí, de, de, de, de, de Sòria que està molt, molt, molt bo. Sòria, Segovia i Ávila? No, només de Sòria. Bueno, la de, no? de Judés, exactament. De Judés? Per, per ser més concret, sí. Un poblet petitet que tenen un xurist de jabalí que, bueno... Per i a dits. Sí, doncs mira, sí. ara que diu de Hudes, veu, s'ha al el, el... El sant al cel. No, no, s'ha la cosa, diu, perquè ara quan surti aquí a comprar els que queviures per aquest vespre, m'aniré a fer un halà al restaurant, una rosa d'abril, mm -hmm. eh, també, tirant de mil euros, i em podré prendre una copa de whisky, bueno, una copa, un whiskot, un de la isla de Huda. Ah, de la isla de Huda. Que se'l preni, Huda, clar, vostè anar a meu, eh. Però si vostè va a la rosa d'abril, haurà de trucar al 93. la serra el 93, 752, 36, 57 per demanar taula, perquè si no es pot trobar amb la sorpresa que estigui tot plec. Perdoni, si jo em gasto aquí 1.000 euros aquí el Petit Rebost, no em pot trucar vostè per demanar taula? Home, jo, en tot, eh, en tot cas, és eh, Pilar, vostè, Pilar vostè, Mònica, Montse, Gemma, Ossònia? Vostè el que, <coughs> que hauria de fer abans de, de venir al Petit Rebost, per saber si esteu amb totes, <coughs> és trucar al 93, 7, 97, 03, 63 i dir, és el Petit Rebost que està a la plaça de, de Vendres? Està a la Pilar Mònica, Montse, Exactament, d'Argentona. Ah. Sí, estem, totes, estem, estem totes. totes i ara vostè que ja m'ha donat el xuris aquest, sí. que, a veure mil euros per una mica de xuris clar, no, no m'ha si no de deixat eh? acabar ah. perquè ah. després anava un, un espatec d'aquests bons amb sí, amb un mm, paquet d'aquest de foie, un de de foie fos, sí, sí. i un parell de botelles al Campo de Borja Negre, eh, naturalment Mil Campo de Borja per mi, mmm, què vol que Bueno, per vostè no, però quedarà eh, sempre No, no té bé. una cervesa d'aquelles que... També, sí, però aquestes són que... d'importació i Aquí aquí ha la Mònica ja no, no ho sap li, li preguntarem a la gema també O a la Sònia O a la Sònia ah, És igual, o a la, ah, la Pilar Exacte, bueno, doncs ja sortint d'aquí Ja li he dit que m'han de fer un calar Me mm n'han -hmm. veure el Pep i la Pili El restaurant La Rosa d'Abril La Bona Vista 3, cantonada que retira l'enllaç Que vostè ha dit de... que haig de trucar aló el 93... Aquest també. Ah, sí, on tro? Hola, hola, Pep, què tal? Venia a sopar. Ara, Molt bé, vostè, però vostè m'ha dit, m'ha trucat, m'ha trucat. Vostè ja ha trucat al 93 752 36 57? Ai, no. Doncs pues no tinc taula. Ah, ara com ho farem, quants són? Però vostè que té un número de telèfon que és Capicua, que és 75 236 57. Sí. No em donarà taula? Quants són? Quants són? A veure, si vingués aquí el president del govern, vostè tindria una taula per ell? Escolte-me, escolte No, no, escolte jo li pregunto un contest no. una pregunta, no, no. No, si no ha trucat, no. Si no ha trucat Fai el 23, 752, eh? 36, 57, no hi ha taula. I si veu el senyor Juan Carlos Això és Carlos com el primer quasi bé. I si ve el, el senyor millor. Juan Carlos I, vostè no, no, no li ha no donat una taula? Ni encara que estigui ple? No, tampoc. Eh, és vostè molt estricte, eh, senyor Pep? A la cuina, si, ha, si vol un sup aquí. Ah, però a la cuina tindria taula. A la cuina sempre. Doncs pues com que no ha vingut, no ja la tinc a la taula, va. Ja. passi a la cuina. Vinga, pues a la cuina. Apa, som-hi. Per pues si no te callas. No, no, no em puc callar, home, perquè si no, no els hi donaré de sopar. Exacte, va. exacte. A si prendrà nota i tal. Bé, senyors, senyors, anem per feina. que Aquí ens hem embolicat aquí fent, fent successos i, escoltim, eh, en aquest programa hi ha un equip de gent que està treballant encara que no ho sembli. I mm -hmm. ja els dic ara. Tenim el nostre tècnic el senyor Sergi Garcia, amb un així és que sembla com... com de ratlles. De... Sí, raies, blaves, blau, blau, verd... És una degradació no, de color. Molt ecològic. Sí. Ai, que Sí, Clar. sí, sí. Amb algun coloret més, semblaria la bandera dels gai. També, Ja que sé. Sí. Però, bueno, és que queda maco. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bé... Doncs és el senyor Sergi Garcia que ens toca els botoners, després tindrem els nostres col·laboradors, com sempre, la Sila Robles, tindrem al professor Cotremant, tindrem el senyor Cap, tindrem el senyor Cristian Peralta, tindrem el senyor Monegal, tindrem el senyor Garigot, tindrem el grup donant voltes per aquí, tindrem el senyor Manuel Piñero a la redacció, i tot això estarà embolcallat i, i ben coordinat pel senyor Ricard Soler, que també presenta per un micro. Bona tarda, benvinguts al programa en companyia, un programa que, com sempre dic, és diferent. Però encara que el programa sigui diferent al que conductor, director i presentador de el programa sempre és el mateix, Lluís Requesens l'any. Oh. Molt bona tarda, moltes gràcies, m'ha agradat això de conductor ara sí? m'he de cantar allò, per ser un conductor de primera, accelera, Acelera, accelera accelera, accelera, Acelera. en fi, són aquelles petites coses de, Home, de jo, la vida. jo li proposaria que en lloc de, com ja que és conductor, en lloc de posar música que ens la canti en No podemos conducir por ti. Jo sempre penso i quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mi? Exacto. ¿Y, ¿Y quién te ha dicho a ti que jo tengo carnet? Claro. Claro. Que hay que... lo que claro. hay I por qué no em, eh? no. no em comenci a preguntar No em comenci a preguntar Bé, senyors, senyors Anem un momentet amb la música I ah. després hem de parlar ja amb el senyor professor Cotremant Perquè avui teníem una cita ineludible uh -huh. A no sé on I diu, trucau-me només comença el programa Després pues això és el que farem Molt bé. Un grup que es diu Mago de Oz Que és un grup màgicà ah. I que diu, ja ara vull a salir puf, puf, Adiós, adiós. Ya no siento el amor, no me sirve de nada. Si me niegas tus besos no tengo todo lo que hizo me parte el alma. Siempre confío en ti. Ahora me siento solo. Me dejaste tirar otro lado, ti fuiste con otro. Con los gatos me muevo. Do nos tejados robando a as estrellas vidiéndonos Maldita sea mi suerte, mira qué tonto he sido, me ando en mil recuerdos, cómo me arrepiento de haberte conocido, he buscado a los colegas, los tenía olvidados.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 és pues una fauna especial, el professor Cotremant. No, no, li dic en sèrio, perquè l'altre dia vaig sí, estar dinant sí. amb ell i vaig veure amb els meus propis ulls el professor Cotremant amb, amb una copa de conyac uh -huh. i sucant-se un dònut de xocolata. Uh -huh. Això ho hem uh -huh. vist, aquests ulls, que se'ls ha de menjar els cucs. I vostè si no, no, no m ha m ho va provar, oi? no m'incineren abans. No. no Home, però jo bo, no, no. no ho sé. Bona tarda, professor Cotremant. Bona tarda, professor Cotremant. Senyor... Oh. Professor Cotremant. Hola. Hola. Se li ha fet mal el li ha fet mal el el Sembla que no el tenim. A Sembla que no el tenim. Ja li vaig dir, "Professor, això no nirem bé." No. tallat la comunicació. No volia sentir això, A mí em va sorprendre, La noia aquella del restaurant se la va quedar mirant perquè diu, "Tienes, diu, un una copa, trême un cafè i una copa de de Torre Torres 5. Torres Cinco. Sí, llavors diu tens, tens un, una magdalena? I diu no. Diu, tens dònuts? Diu, sí. Diu, de xocolata? Diu, sí. I va fer i això ho vaig veure amb aquests ulls. Mm. Bona tarda, professor Cotremant. Professor Cotremant. S'ha cortado. Què tenim problemes amb la taula? De so? No, no, no, no paguem el telèfon. No, exacte. Hola. No, sembla, ser, sembla ser que no ens escolta Hola. però estem, estem aquí eh? Mare de Déu senyor ben... acabarem com, com aquest passatger que um, anava fent un petit viatge de Jackson a Marco, a Marco Island uh -huh. no, no va el telèfon no? Bé, igual són coses de la tècnica Marco, Marco Island sí. eh? anava conduint i jo torna a control per favor que diu no, si ja estic a tants metres d'altitud Torre control l'avió Torre de control de l'avion. Ja que no estan en l'àudio, diu: "A sóc un passatger. Cal, no sé què li ha passat al pilot. Cal ha legat un col i està com sense la mort, eh?" <ríe> diu i que porta l'avió? Eh, professor Cotremant? Muy Molt bona. Hola. Bones, ara ens he capa sí, de mitja notícia. Que és que he canviat de telèfon. Vescut, vescuten Ara sí, ara sí, sí, sí torre de control, de professor Cotremant. Bones. Pues bé. Bé, estava explicant, per antena que jo, amb aquests ullets que s'ha de menjar la terra, vaig veure com vostè s'ho un donut de xocolata amb una copa de conyac. Mm? No m'he entrat de res. Val, tornem-hi. A mi serà que mi neurona no acaba de secar. Ui, ara el sento d'allà, Jo és que no ho sento, ara, amb aquest home. Bueno, I vostè estava... si m'escucha a ara sí, sí, ara sí. Bé, que tinc uns problemes tècnics, escolti, en aquesta casa que... En fin. No, I no, és ha... es que això el es que passa, és miaura. Miaura és tan poderosa aquí. Ara hi comunicació de... Es... Ui, ara no el sento, ara no el sento, ara diu que és problema el seu mòbil. Hola? Hola. Te prometo, tengo cobertura, mi mòbil no me cutre. A ara el sento, estava dient jo, a veure abans d'aquestes estallis, no es mogui, d'on t'estigui no, no es mogui. No es què disquies? I si s'ha de fer la vertical, faci la vertical, professor Cotremant. A veure, estava dient jo que l'altre dia vaig veure amb els meus ulls com vostè sucava un donut de xocolata amb una copa de conyac. Ah, que le gustó. Home, més aviat la noia aquella va fer una cara que dius la noia, la... ens ofereixo la cambrera. Dic eh? jo que li agradaria a vostè, professor, perquè se'l va menjar vostè, no? Home, pues a veure, és que, a veure, sucar una magdalena o un donut a una copa de conyac, sobretot a és un plaer vivi que és aquestes cuits com jo el podem fer servir. El... I, I un xurro no seria millor ensucrat? Un, un Ara no sento. No sento, no se sent. És el se m'està movent? Sí, però ara no ho sento. No, si a per cas deixem-ho, perquè és que si no ens hem d'entrar... Eh, professor, no se sent. S'ha se, se d'això. Eh, si per cas de... deixem-ho. Despedeix-te, sí, Sergi, quan, tal quan puguis. Tenim problemes. Si sí. dius que no tenim problemes amb la connexió, que es compri un mòbil nou... Exacte. Aviam, aviam sí. si... Ha tallat s'ha tallat. Perquè si, no ha, bon, li si no una de posar la relativitat. Doncs fem una cosa, si vols posem música i a veure si podem contactar amb la Sira. No podem no posem música. Ah, vale, vale. No, sí. pues acabo del passatger, turme. Ah, del passatger que jo et vaig Una cosa de gossos de Badalona. De gossos de Badalona? Sí, ah, vale. Doncs anava al passatger i tal, diu "Torra control aquí amb el d'ixo", "Torra control" tal. I sense na de escolta i al passatger", "Soc un passatger". Diu que estoma diu està, diu, que sembla que estigui mort. Diu, i no sé què fem. I diu, vostè no s'amoïni. Vostè sap com això? Diu, sí, m'han triat entre els altres passatgers perquè jo tinc el títol de pilot, però de monoplaça, d'això de... quasi, quasi de parapente, d'allò I diu, vostè no s'amoïni, que jo li dono les instruccions. I a l'especialista veu el botonet vermell? Ai, n'hi ha molts. Diu, vostè no s'amoïni, aquest. I el tio va aterrissar. Veus, veus... Va aterrissa, és com a les pelis, com a les pel·lis. Com a les pel·lis, com a les pel·lis. Ah, com, com, com Jo ja, perquè vegi. Jo, jo li volia explicar de Badalona que, eh, degut a l'augment de gossos que n'hi ha a Badalona, mm. clar, l'Ajuntament ha proposat sis àrees perquè els gossos puguin fer pipi, caca, córrer lliurement. Llavors són sis àrees acotades... Pel, ja n'hi havien ciutat. de pipicants a Catalunya n'hi bueno, doncs haurà sis més sis, sis pipicants és que és el que necessita un, una població Escoltem, jo que els vaig estar... gossos facin pipi caca els pipicants jo quan vaig estar Praga vaig veure una cosa que aquí seria inconcebible amb, amb els parcs hi ha un apartat de mm. I llavors hi ha un caixonet que hi ha guants d'aquests de plàstic i una bosseta sí. i va el propietari, pu, pu, agafa i recull de caca mm. aquí vostè deixa els guants durant cinc minuts i si arriba Eh? I les bossetes ells don durà la gent per altres coses. d'ent els, els pipicans que jo conec d'entrada els propietaris deixen els pipis i les caques a on ho fa gos. Perquè consideren que com all és lliure ja no es recull. Ah, sí. almenys ah, els, els que conec eh? tampoc, no, tampoc no he parlat a, uh, a molta gent. Diu que el professor Kotreman en sembla que ja ha fet un, ha retornat. Sí ha fet una mica di que diu un Peggy copy i ens ha arrencat el... Em, em ara? Sí. sí, ara el sentim, no professor. Jo sento molt, molt fluïs, molt... Sent que tenim problemes. O és, som nosaltres, que podria ser, o és vostè que té un mòbil que... No, no, no sé. este, este es el mòbil B, o sea, este es el mòbil de emergencia. Ah, vale. Que ah. Es ah. De, amb aquest em sento una mica millor, no? Sí, sí, sí. una mica millor, aquest sí. És una, aquest és una mica més, més presentable. Veure, vale. Des de Graham Bell, que va inventar el telèfon, fins ara ha passat molt de temps, eh? Potser que anem ja, millorant ja la, el parque mobilístic, eh? No, va no, per s'altra és, és, un mòbil de 7 euros i de su mòbil és de 35, lo qual ah, que wow. té més nivell. Claro, o sig, eh? o sigui, sempre utilitza el cutre, és que és cutre <ríe> No, sí, no, és que clau, és, és que no el puc fotre d'altra, perquè és una de Vodafone i l'altra és de Godafone, i o Movena, com es di. Sí, val, bueno, és igual. Ai, Déu me'n... Si li ve la ja. mòbils, paga 10 euros i te lo destrozan, no te uh, lo arreglan però la pereza pues puede conmigo Doncs de què ens parlarà avui? Anem de brecha perquè hem perdut la meitat del temps intentant comptar... No, no, però ja que ha poc temps podem continuar a parlar sobre els, els beneficis de prendre magalenas i donuts a. Ah, el conyac ah, però això té beneficis? Home, eh? Sí, home, pel restaurant no, home, no, per tu. Ah, o sigui, sí? entra millor, el conyac entra millor, és més agradable, demanar-se una altra copa, és com fer-te un, bo, un, un borratxo, però, un, però de veritat, o sigui, un ja. conyac primera. Ja, ja, sen, ah, ja, ja. Sense, sense la necessitat de li un paper. Exacto. Ah, allò que deien, ah, que aquesta, aquesta, bueno, sí, un borratxo que deien, això, això, és pasta de licor. Clar, eh? clar. Pasta de licor, o pasta de conyac. Clar, eh? claro. és, és... que saber el no, que deuen posar no, dins, no? Exacte, doncs pues donut de conyac. Clar, un donut de conyac. Mira, això seria un invent, eh? Ara, per nens no, eh? Que per cert... Eh, no, per nens no. Per També cert... tenen coses peores, els niños, eh? Sí, sí. O que són gusanitos, o són pollitos asados. I d'ara, l'altra vegada és la pollitos. Eh? Ara que m'havies recuperat de l'estómac, tornem amb el pollito del, dels nassos, no? Oh, per favor. El que sí que vaig veure és que els donuts eh, els porten tots amb en un envasatge individualment. individualment. Ah, mira, molt bé. És ¿Eh? és indignant, estoy, estoy porque, porque día, o sea, del, del de stric Per què? Perquè a mils donus negaven el dia, del dia de cada dia i ara amb el tema que tenen l'envase, pues te foten un daut que a de fa 4 o 5 dies i l'excusa no se mantene fresco no se mantene fresc, però no és lo mismo. Clara. Ah, a veïlla és... allò del tovalloret, aquell de paper que t'agafaven als Així... bars, que t'agafaven al daut, Això és com el pa, no? Ha de ser del dia. Exacto, claro. exacto. Del dia, porque... No de los supermercados, sinó del día del giorno. Jo reconec que un donut de la marca Día ni jo m'atreviria. No? No, no. perquè jo no? reconec, ja sap que jo pues, pues, no tinc masses manies, sí. però pels donuts som molt coïnmirat. Vostè ha de ser de la marca donut. Ah, és es de la marca donut. Clar, amb, el, amb el forat al mig. Hombre, sempre. Sí. Ara no explicarem qui fa el forat i com ho fa. No, mm, no ara, ara no toca això. Ara... Hombre, podríem... Què ja preguntat, què fan amb la resta del donut que, queda, que queda al mitj? Què s'ho Les tiren i fan una altra rodona. Fan els petitets. Ah. els ah, donetes. Claro, claro fan els donillo, <laughs> los teoria, en teoria, jo li preguntava abans de que a tastallers la connexió que si un xurro ensucrat d'aquests que venen a les xurreries eh, no estaria bo també amb, amb el algun És que és massa més oliós. Més oliós. sí, ja, sí. sí. Però potser l'alcohol del conyac de desfaria aquest oli, no? No, no, no, no, no. No, no, no, no. no li agrada. No, el meu gust, magdalena, donut, o como mucho, sobao a repostaria Martínez. I un croissant? Hòstia, és que veure, hi un problema, jo li reconec, eh? Veure, jo li reconec, jo tinc un problema. Jo acostumava, el eh, que vaig fer al treball amb el am, am, am l'avi sí. va ser una excepció. Jo sempre em prenc la magdalena, els donuts, amb el conyac, pues, quan surto de copa, a la una matinada, a les 12, llavors un croissant a les 12 de la nit, Eh, anda solo No, sí, es sí, vital ya, Eso sí, sí que te reterra Está como com a cartrunar Para entenderlo claro. ¿Mm? Sí, le puedes, puedes hablar con él Tiene vida propia Hola, sí. hola, cosas. ¿cómo te ha ido el día, hombre? Mueve no, las orejas ay. Digo, estoy aquí desde las 6 de hoy, maté Y nadie me ha hecho caso hasta ti <ríe> Exacto Sí, hubo una rusa desesperada Estuvo a sí. punto de comerme Pero prefirió comerse un bocata de chorizo Claro, entonces Fue sí, van... vale, una conversa como como que sí Pero yo vale. hubo un o suca dins el cunyac i no, no se reblandece ni, ni a tiro. vamos. En total igual. Ara, és de reconèixer que el professor Cotremant té modals perquè va estar tallant el dònut amb el ganivet i la forquilla el sucava amb la forquilleta. Eh? Home, uno, uno tiene clase. Exacte, exacte. No es no pensin aquí que és un cutre-cutre, és un senyor un classe. Eh? Home, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo me compro el manual del buen estilo y el, y el, y el buen saber de Teresa Jimpera, esto de buenos modos. Claro. Ah, i avui, avui hem anat allà amb el senyor Soler a dinar i tal, i, i a, a vostè està en, en un lloc d'honor, eh? Jo aquí va venir un tio sí. que va veure el cunyac i s'hi va sopar I amb i La noia no encara no. està al·lucinant, eh? En bueno, fi. No, no, pero uno, uno que cuando uno tiene clase, pues deja, deja impronta de su estilo, de su saber estar, es normal. I les patates braves també van estar bé? Sí, correctes, correctes. Correctes, correctes, correctes. correctes, correctes. correctes. correctes. correctes. està bé. Correctes. Un dia les haig de provar jo, eh? Que a no m'ha invitat mai a patates braves vostè. No, no, això va ser una tonteria entre el Cotremant i jo Vale, a vale Fue eh? un poc para hacer la broma, que ya comparemos Comparemos, ah, sí. claro Vostè li, ac li aconsellaria ja les, les patates braves amb el senyor Soler? Professor Cotremant, sí, d'aquí? Sí, sí, home, són més bones la de, la de Casa Daniel mm -hmm. Però, però, perquè, sí, sí, però, però són, són correctes, són correctes. No, no eren congelades No No, són congelades la salsa és, bueno, la salsa no s'ha matat gaire, però com estan fetes el moment i la salsa, bueno, es se'ha de comer que se diuen, pues, per què no? Home, o teníem gana o No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perquè no, perquè... no, no, tingui, tingui ganes, són dolentes, són dolentes, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, em sap molt greu aquest problema amb el telèfon, però escolti'm... No, no, no, jo el que em sap greu és tornar a fallar, per això... Eh? No, home, no, hem no. Hem buscat no, no. el mòbil bé i al final hem pogut fer una conversa. No, no, no se m'amoïni per aquestes coses, escolti'm, sempre tirem endavant, sempre tirem endavant d'una manera o d'una altra. Ai, ai, com has notat que és com gente, gente talo, no com jo. Exacte, exacte. Que me hago un vaso d'aigua. No, home, no, que ara m'ha que vostè se'n va a un lloc a fer, fer tortúlies. Que és Molt eh? okay. bé, que vagi ens molt ens bé. Ens la setmana que ve. Bé, bueno, ens parlarem. Eh? Mismo. Val D'acord. Adéu-siau. Si Deu. Deu. Deu. I bé, el, estava jo fa una estoneta mm -hmm. coses de la vida, això d'aquest bon home sí. de l'avion sí, i tal, sí. doncs eh, anem a parlar d'un altre... Perquè vostè s'imagina que li passi això? Ai, si, si acaba bé, és, és una aventura. Qui pot explicar que ha tarrat amb, amb un aprenent de volador Home, de moment jo li, jo li asseguro que a l'avion Deuria de haver-hi un silenci perquè unes olors Sí, perquè més d'una estaria Sí, i diu Oh, diu, resant, resant sí, sí. En fi, aquestes petites coses uh, Són les 19 i 39 Bona tarda, senyoreta Sira Molt bona tarda Bona tarda, tinguem que em sembla que has enganxat xerrant, no sé. Sí, no estava sí, xerrant, perquè el tècnic diu, vaig a trucar, dic, pues truca, i com que el tècnic... Eh, hi ha gent que té el dit ràpid, i el sí. tècnic és una persona que fa la feina consciençuda i va a poc a poc marcant. Ah. I dius, per donar-li temps nosaltres xerrem. Clar. M'entén vostè? Sí, Aquí sí. fem les coses bé, però si s'ha d'explicar, llavors ja ha perd el truc. Ah. És com el Mac quan ensenya el truc. Sí. Mm? Ara, ens, ara, ens, ara, ens, ara ens ha xafat el truc ara us ah, he aixafat truc ens ha fet veure l'interior d'un programa de ràdio perquè això és ciència també ah sí? i vostè que ens porta de ciència avui? avui? Sí. vostè mateix m'ha demanat que li parli de porcs jo? Bueno. no jo, no. no, jo, jo, jo l'he comentat ah, avui no, no. però ha sigut per, per, la, per, per la notícia ara hem posat la, la mascareta eh? perdoni-me eh? de, sí. de la Hola, febre fira. aquesta ja se la pot posar, ja posar. Ja <ríe> expliquis porcs va no, no, que no explicaré porcs. Per porcs ja estan vostès, vull dir, no... Vale, gràcies. Comencem bé. Gairebé que aquesta connexió em sembla que durarà poc, eh? Ah, com vostè vulgui, eh? Home, si ja comencem a insultar, jo no he insultat. Ah, no, sí, no ho he insulta. dit, carinyós, a mi m'encanten els porcs, eh? Sobretot menjar-me'ls. Ja, ja. Oh, wow. O sigui, a sobre caníbal. <ríe> no, sí. ma, no. A veure, a no. vostè no menjar porcs? Sí, però si nosaltres som uns porcs i diu que t'agraden els porcs i te'ls vols menjar i... No te som Home, post, jo li dic una associaria... cosa, jo em quedo allò, com a Vivent, amb un avió tirat a no sé on, i vostè eh? està allà, i no tinc res que fotre'm a la boca, i què vols que et digui? A allà mort, es diu. Perquè si estic allà viu, si, tindria problema. Si estàs lluit, ja ja. Ah, val. Primer faré una feina. Sí, sí, sí. sí. A veure què dius, quina queixada m'he acabat de fotre a ah, l'anca, tu. Sí, és, és tremendo, vostè això. dirà, jo si tinc gana, no, no, no, no sé viure, no sé viure. Va. No, no, no sobreviu Bueno, no sé, no, no se sap mai És, és molt trist S'ha de trobar un Bé, bueno, anem a parlar de... Vinga, anem sí, per feina Sí, però si ens passarà el temps I parlem de, dels bitxos Perquè això que m'ha dit d'Àspels M'ha fet pensar mm. que tot això és per culpa d'un bitxo Sí senyor sí. Un bitxo I dius, hem de tenir por dels bitxos Ah Hem de tenir por dels bitxos? Efectivament, hem de tenir por Clar Hem de tenir por? I tant, perquè són els causants de, de milers i milions de morts arreu del món i no els tenim en consideració, però imagina't el que pot fer el, el virus del VIH, que no deixa de ser un vicet, sí. Sí. que hi ha 40 milions de persones contagiades a tot el món i l'any passat va morir prop de 5 milions. Sí senyora. Tot sí. això per culpa d'un bitxo. I després ens diuen que no anem a més de 80 per l'autopista. Mm. També ens diuen que no ens posem sí. preservatius. No, això, no això, això ho diu el papa. Potser que hi és, eh? <ríe> això ho diu el papa. Perquè no té accions en una fàbrica de preservatius. No diria ah. que sí. Bueno, deu ser això. En fi, els bitxos. estan parlant dels bitxos. Importants, els bitxos. Molt importants, mm. els bitxos. I quan més petits, més perillosos. Sí, perquè són els virus, que són els microorganismes més petits, mm. i aquests, doncs, entren al nostre cos, mm. ens va eixen... Mm. Sí, com, com els gens bons? Sí, van entrar en dintre. Van mm -hmm. endintre, diu, i quan hola. ens adonemca. Hola, diu qui ets bitchu bitchu. Però direu, qui? tots els bitxos són dolents. Tots els bitxos són dolents? No.. no. Quina manem classificar la gent bona, dolent els bitxos bons, dolents no. Hi ha bitjos bons i hi ha bitjos dolents. Però ho estàs classificant tum? Eh? estàs tirant la teva pròpia teoria per terra? No. Estàs dient, hi ha bitxos bons i bitxos dolents Exacte. Si no es poden classificar A veure, el bitxo, que per nosaltres és dolent Per la seva espècie pot ser bo Ah Perquè li si està donant de menjar a la seva espècie I potser mm? és bona persona i tot, es preocupa Potser és bona persona bon, bon bitxo Exacte, bon hi ha bitxo. bitxos, per exemple, ja ara està pensant en l'atènia o solitària Exacte Gran sí. bitxo Qui és l'atènia? o la solitària Ah que... Això és un, un cuc, ja. Sí, sí ja és per... una, una noia que està sola. Està sola, se't posa dintre l'estómac. Yeah. I s'agala tot el que hi ha això. I costa molt de treure. Eh? Saps com es treu, això? Com? com? Això, poses un got. Tu veus molta... Tu prens molta sal, d'acord? Molta sal. Sí. Molta sal. Allò, ho passes malament una estona perquè molta sal. I la pressió et posa déu nhi també. Déu-n'hi-do, eh? sí. Si tens sorpresa si de, del cor o oh, algú no ho preu, si, eh? No, si, si, si, si ets hi vigilem, eh? Perquè et pot, et pot sortir fum de les orelles. Estem parlant de gent que no tingui problemes serios de salut i la, el seu únic problema mm. sigui aquesta tènia o solitària. Exacte, sí. Menges molt salat i ah. no us aigua. Mm. Passa-ho malament un rato. Després, clar, tota aquesta set que tu tens... Sí, també la té ella. La té ella. I llavors llavors treu el cap... que t'has d'assentar amb un sí. barrenyo, sí. però sense mullar el cul, clar. clar. Només Com... ensenyant-li. Com, com, feia, com feia el Cela, però sense fer les abduccions aquelles que feia ell, no? Les abduccions aquelles que feia ell. Exacte, exacte. Va. Llavors el Cuc surt a veure aigua. Dius, mira quanta aigua. Has de tenir paciència, perquè en allò mm. suposo que deus notar que surt. Ai, que bonito! Sí, sobretot sí, bonito. Sí, precioso, precioso. Sí. I quan treu el cap que les d'estirar. Home, m'imagino. No, sé, no, no ho he provat mai. No... Això, sasca! Sosca. Mare de Déu, Senyor. I pots treure el cap i sasca. Ui. Mare de Déu, Senyor. Sembla que hi havia altres remeis sí, menys sí. agressius. Sí, sí. sí, hi ha medicines també que els maten, però no té sí. tanta gràcia. Slar, exacte, ah. Ara ho ha dit. La gràcia és fer-ho de forma ecològica, com fa clar. vostè, no? Clar, sense medicines. Clar. Clar. Sempre després la pots posar amb un putet i exhibir-la com si hi posa però un sense, so. sense medicines, però després et deu quedar conseqüències, perquè en tanta sal Bueno, una cervesa i punto, eh? No, sí, sí. I puja el colesterol i la, la, els triglicèdits i la pressió... Sí, i sempre el... s'està posant el pitjor, vostè. És un home més negatiu... Sí, sí, diguem negatiu, sí. Bueno, parlem de bitxos... Sí, Vinga, parlem de bitxos, sí, perquè al final se'ns acabarà el temps, escolta. Bactèries mm -hmm. que prenen del terra compostos tòxics mm -hmm. i es transformen en or. Enor. Exacte, ho han descobert fa poc investigadors d'Austràlia i això obre les portes a moltes coses, senyors. Hombre, bon sí, que sí obre les portes a coses. Seran els bitxos més preciats de l'existència? Sí, sí, sí. I tant. Diu, regala'm un coquet que són com uns cucs. Home, són bactèries, no són cucs. Bueno, però què són? O bactèries. Vale, quina, quina forma té una bactèria? Describir-li vostè per, per ràdio. diversos tipus, diversos perquè tipus. hi ha els diplococos, els octococos, un... no em recordar. Són molt petits. No, però però no... em faci recordar lliçons. Però quin, quina forma tenen? Doncs són com boletes, però a vostè no els veuria a simple vista, perquè la bactèria, per exemple, és la que vostè li causa un encostipat. Clar, clar, clar, diu, regala'm unes bactèries d'aquestes... Orífoles. I llavors, no. es xus! Es xus. I, I tota la bactèria. Tot per... ah. Tu les poses a les, a les bactèries aquestes, mm -hmm. sobre la clorur de tòxic, un clorur tòxic, sí. i es veu que ja es van fent colònia, ja, i al final el que tiren és or. O sigui, a veure, per entendre'ns, això seria una mica com, com allò de, de, de, de, del kefir, ah, però amb or. A més de posar llet, posa el clorur aquest tòxic. Exacto. li posa la bactèria i en ves de fer kefir, fa nort aquí li has donat, m'agrada molt l'analogia molt descriptiva que, que les meves gissons ja sí, que... va donant fruit si sí, és sí, que quan sí, un, un té el que ha de tenir que és claro. cervell les Exacte. coses van si sí, jo Bona també que... dic, mira, clar els passa la nit posar-hi les, les bactèries perquè facin hort no no, no, no, no, ni el kèfir no m'ha fet, no, el... no fet mai gràcia. No, no. No. Una vegada em van explicar un amic, diu, va començar amb allò i se li fent a la nevera, no podia parar-ho, i ving a fer kèfir, i a fer kèfir. I dius, escolta, fa una engúnia allò, dius, tenies que llançar-ho al vàter. Un drama. Ah. Va, va, ah. deixem -ho, deixem deixem-ho. Perquè vostè serà feliç, no, lluny d'aquests... Bac... Diu, no menjo kèfir perquè no m'agraden les bactèries. No, perquè no m'agrada el kèfir. Ah, pensava, perquè vostè sap que dintre seu té milions sí. de bactèries. Sí, clar, és possible, no. però jo les elimino, vaig dos cops al lavabo cada dia. No, no, és que no les elimina, perquè elles li ajuden a fer aquest acte que vostè acaba de dir, eh? Ah, que clar. Que no. no es quedi vostè sense bactèries a l'intestí, eh? Clar, no. perquè si no ja no, no t'acompanya. A mi em van ensenyar a la Índia, on fa aquí, clar, això són coses aquelles, que l'home se'n un fil, un cordó, mm -hmm. i era la ben aigua, i després anava, i, i anava, i anava, i anava, i anava traient el cordó, i fins que no sortia el cordó net, deia, jo no estic net per dintre. I ella anava fent, i Bé, es anava apurgant, i anava fent, i es anava apurgant, i es, purgant, i es fent. És una prova. Aigua amb sal, i anava sí, rins, sí. i rins, i rins, i rins, fins que d'això. Coses de fàquils. I per bueno, no, així... no treia el curdo? I si quina gent es mou? No, m'ho havia, m'ho Quan va ser jove vaig anar a l'Índia i vaig, vaig tenir un viatge iniciàtic espiritual. I així va ser... Així em vaig quedar, sí, ja ho pots dir, Aum. així em vaig quedar. Sí, en fi... Sí, sí. Fin. Tenim alguna més de bacteris? Sí. No, només li diré que si ara mateix està respirant, espero que sí. Sí, suposo. Sí. estan fent. Comprovin, Porta una mascareta. Comprovin, comprovació de... Ja teniu una edat, s'ha de fer comprovació cada <coughs> 5 minuts, més o menys. Mm, us toca sí. com la revisió del cotxe. Cada 5 minuts, sisplau, revisin si encara respiren. I si ho fan, han de saber que vostès inhalen 1.800 bacteris i microbis els pulmons, cada cop que respiren. I quan tusso, quan pues quants en trec? imagines. Uns quants. Ara, tal com està la cosa, vostè en eh, qualsevol metro tusi i el poden córrer a gorraços, eh? Clar. Uah, uah, uah, uah. La peste porcina! Viroso, viroso, viroso, viroso. viroso, viroso. Sí. Ai. Home, si porta un barret mexicà ja pot ser això... No, porta un barret normal de sempre. Exacte. Exacte, exacte. Porto el barret normal de sempre. Que sí, destructiu és a vegades el Sergi. Sí, sí, sí. sí. Sap, sap subratllar la qüestió. Exactament. Hombre, te diré, claro que no vivido. Veus? De tant en tant també li agafen bactèries amb el, amb el Sergi. Eh? Sí, sí, sí, Se'ns posa malaltó i tal, li agafen diarrees i aquestes coses. I jo per mi que deu ser que no menja coses gaire O que no, o que no el cuiden bé vostè. No, no, es cuida sí que sol perquè jo una edat, eh? Els Vostès no li, no li porten el berenar? No, exactament el berenar no. Home, no, l'hi portem espiritualment. L'hi portem espiritualment. Sí, sí, sí. sí. seguro. Sí, sí. Seguro. li portem el nostre suport. A Com més, li, li fem recomanacions Vull i deixar... coses d'aquestes. Apuntin. Apuntem. Apuntem. Cada cop que vagin a la ràdio, mm -hmm. han de portar un croissant, un cafè amb llet, s'ha de tenir content el tècnic. Oh! Molt bé, molt bé. Li ha agradat aquesta idea? Sí, sí, sí. Bueno, potser que ho deixéssim aquí, perquè si no encara acabarem pagant lirines sí, al tècnic. Jo anava a dir llun huevo, Du. Du, du. Ah, jo, ja. un huevo? No, que, que a, més, a més del croissant i del, del cafè en llet, un huevo. I una eh, Exacte, I de un pagès. Sí, en eh? fi. Eh? Bueno, doncs Sira, sí, deixem aquí perquè veig que estàs molt animada a reclamar avui i encara que acabarem reclamant qüestions. Eh, ens tornem a retrobar la setmana que ve si la pesta porcina no ha fet estrells ni, ni no, mella en aquest espirus, programa. Els virus, sí. els mm -hmm. preocupat, això de que aspiro no sé quants milions de milions de... No, bueno, però no tots són dolents. 1.800, 1.800, no sigui exagerat. I, I quan descarrego gasos, quants en descarrego? Si vostè hauríem de fer un estudi a part, no sé. D'acord. I per mi que deuen ser, deuen ser morts i per això fan aquesta pudor. Deuen ser. Ah, no, ser no, sé. putrefac, no, sa, no sabem quin grau de pudor fan els seus pets, ni ho El senyor saber. Soler sí que ho sap. Bueno, tinc una, una experiència llunyana. Sí, però bueno... Però millor no recordar-ho, ja va ser molt bé, desagradable. deixem estar. Sí, ens tornem a retrobar la setmana vinent. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu-siau. Fins sí. la setmana que ve. I ara anem una miqueta amb la música. Uh -huh. Espera que això, perquè el senyor... Has perdut la música? No, no, la tinc aquí, ah. la música. El senyor Pete Shiggers, que té un, un net que és meitat americà... Pit me, i meitat sigar. No, no, té, és meitat americà i meitat índio. Ah. Uh -huh. eh? Bueno, en fi, una cosa... Que, bueno, ja l'hi explicaré un altre dia. Amb un tema que a mi m'agrada molt i per això poso. De fet, ah. dius si poso la música, Exacte. per això el poso. Quan els sants van marxant. When the saints go marching oh when oh when the saints, when go, the marching marching saints go marching in. oh a oh, lot number when the sun, when the sun, sun begins, to begins to shine and when the sun when the begins shine. Sun to shine oh oh number when the sun begins When the trumpet sounds a call, oh, when the trumpet sounds a call, oh, Lord, I want to be in my number when the trumpet sounds a call.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 Un programa gens rigorós. Bé, senyors i senyors, gens rigorós per segons què, però rigorós per segons quines altres coses. Exactament. Que tanto monta, monta tanto, mm. li va dir l'Isabel o el Fernando, que sempre queda bé això. Es Queden 5 minutets per arribar a les 8 del vespre i eh, m'agradaria comentar-los que aquest ha estat un, un mes que portem parlant... Eh, ui, portem parlant... No, estic, estic fatal, eh, jo, avui... Dic, aquest ha estat un mes, i ja n'hem parlat altres vegades, sí. de que eh, ha estat molt luctuós en quant a gent que es dedica al món del còmic. Sí, senyor. L'altre dia eh, va morir el senyor Ricardo, un dels especialistes en passatemps. Olivan. Olivan. Ricardo, Olivan. Eh, Ricardo Olivan, germà de l'Oli. Uh -huh. eh? I també, eh, no, fa gaia, també va morir el Bernet Toledano, uh -huh. que era el germà del Jorge, del Doña Urraca. Sí. Eh? I tot això, bé, conto perquè Doncs perquè és el moment de parlar amb el senyor Cap, que no sé si voldrà parlar d això o d'una altra cosa, però jo els hi deixo aquí que a va molt bé. Bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Et va bé aquesta introducció ah, per parlar d'això o pensaves ah, ah, parlar d'una altra cosa? Perfecte, no, no, sí. Uh, està bé recordar aquests personatges, perquè són realment gent que han, que han fet una tasca molt important, em sembla, en eh? mm -hmm. les vinyetes, en mm -hmm. les publicacions del nostre país, i que la llàstima és que Primer que es morin, no? Però segon, doncs bé, que això és una cosa que tothom, tothom hi acabarem arribant, no?, un dia o altre. Sí, Com més enllà, millor. Sí. La llàstima és Preça que... Pressa no en tenim, eh? No, cap pressa, eh? Vaig anar fent, També eh? t'ho dic ara. Sí, no? No? no, no, jo, la veritat, no, doncs, ni, ni, ningú, eh? que no li desitjo ningú. Però, Tens. bueno... Però un dia o altre passa. Si ve això, dius, mira, malament, eh? Si, si no passés, tampoc, eh? Sí, Està dos anys aquí i anar aguantant... No, tampoc, no? arribarem però la llàstima doncs, és que en el cas d'aquesta de, de, de, gent, eh, de, de, de del Toledano, del Riccardo, de, de, de, de, la veritat és que de tants altres, eh, l'Àngel Puig i Miquel, que m'he parlat l'altre és que un cop es moren eh, pràcticament només els, els quatre friquis, eh, per dir-ho d'alguna manera, són els que ens en recordem una sí, miqueta, sí. i que diem, escolti, és que, que s'ha mort aquest senyor, i aquest senyor doncs resulta que és un tipus que ha fet moltíssimes coses, o coses molt importants, o coses sí, sí, que valen sí. la pena... Eh, Escolti, aquest, aquest senyor és important, no, no és... No, no? Sí, sí, i després només el recordarem dels eh, professionals, o suposo que aquest mes el Sol del Còmic els hi farà algun homenatge, eh, perquè el Sol del Còmic suposo que acabarà com, a, com quan donen els Goya, eh, que al final posen les caretes dels que s'han mort. Mm -hmm. Doncs s'hauria de fer, no sé sí, si ho sí, farà, però s'hauria sí, sí. de jo, fer. Eh? Jo espero que almenys amb aquell diari que fan oficial del saló del Còmic, o, o amb el butlletí o d'això... Fer un recordatori sí, d'aquesta gent, com al mínim, sí. eh? que almenys fins i tot eh, han dedicat tota la seva vida sí. a, amb, aquest, amb aquest mundillo i molts d'ells d'una forma anònima. Eh? I, eh, han sigut obrers. Sí, és això, són, són pancaires de, sí, de, sí. de la vinyeta, no? Sí, sí. La I la llàstima és que realment doncs, eh, ara hi ha poca gent que els valori, o, o hi ha poca gent que els recordi, hi ha poca mm. gent que els reivindiqui, mm -hmm. però que jo estic segur que d'aquí... 30, 40, 50, 60, 70 anys quan ja sigui massa tard quan ja ah. algú dirà, escolta, és que aquest senyor va, va fer tot això i això és molt important i on tenim dades d'aquesta gent no, no, que, i de resulta que, que com que ningú n ha parlat, ningú li ha interessat d'això no, costarà mm. molt seguir en el rastre no és el Clar. que ens trobem ara, doncs, per exemple si anem a buscar dades de segons quins dibuixants mm -hmm de principi de segle o del segle passat sí, sí. resulta que, escolti, no? aquest senyor que feia dibuixar? Home, això no és gens important doncs Llavors no, no, hi ha, no hi ha registre mm -hmm. no hi ha dades, no hi ha... Hi ha uns buits immensos en la, en la història, no? això és un problema. No? Jo, jo, per exemple, ara que dius això, jo vaig trobar amb el cas del Passarell, que és un senyor que de Badalona, sí, que havia estat repassil·lat quan, quan la Guerra Civil, etc i que eh, un dia vaig veure una foto d'ell ja de iaio eh, amb, amb la boina segut amb un banc a la Rambla als anys 60 i pico, 70, i penses aquest senyor, igual has passat tu pel costat d'aquest senyor i dius, mira quin iaio i no et dones compte o no ets conscient de que ha sigut un, és, un dibuixant clar. i tot el que arribat a fer. No, però si no el coneixes bueno. és una mica el que estava explicant al cap, vull dir, si sí, no, no hi ha imatge d'ell d'aquests personatges... Sí, bueno, o, o la persona que l'interessaria li no té accés a la informació, informació. d'aquesta persona, no? Es veu sí. que el passarell, és veritat, se seia allà a Rambla, mm -hmm. es veu que de gran hi era una mica cascarrabies, no es fotia I, allà. I es de jovenet, eh? I de jovenet, eh? Sí, sí, sí, però de gran encara més. Sí, no? encara, encara més, sí, sí. Encara sí, no? sí, no, sí, més, sí, sí. Evidentment, de... de... És un personatge, eh, en Passarell, sí, de veritat sí. que és interessant la col·lecció que tenen al Museu de Badalona mm -hmm. i, i realment per sort, doncs, en Passarell va deixar molta obra escrita a ell, ja sigui amb el seu nom o amb, amb sí, un pseudònim sí. que feia servir mm -hmm. i s'ha mitjanament reivindicat, -re -re per llàstima a nivell local, és a dir, en Passarell, doncs, a Badalona sí que em sembla que és Sí, sí conegut, és conegut, però, però entre cometes. Entre eh, cometes per mi, sí. Però és que si, si ja surs de Badalona, eh, si travessis el Besòs... Mm, ja no ho conecs ja, eh. ja, ja no ningú. I que això que va estar no treballant és... amb revistes de Barcelona. Ah, no, no, i, i importantíssimes. És a dir, mm. era una de les ànimes de la publicitat, per exemple. Mm -hmm. va, fer, va ser el primer dibuixant eh, de plantilla del Mundo Deportivo, per exemple, el que va introduir pràcticament sí, sí. La, la caricatura, la vinyeta, mm -hmm. en aquest diari, que era, és el degà de Gada, la premsa esportiva realment doncs, són gent que han fet coses importants per la professió, evidentment eh, és veritat que el públic en general que li importa és, escolta, aquest xiste fa riure, sí. no fa riure, exacte, fa gràcia, no fa el que passa és que està el que passa ja està oblidat que per exemple, durant molts anys el Passarell va estar fent acudits locals del Badalona sí, sí, sí, un de futbol sí, sí. que dius i, i ni el mateix Badalona se'n recorda ah, un senyor eh, que havia estat fent acudits sí, sí, a favor, sí. favor d'ell igual com a altra gent o com a castanya estava fent acudits mm. de, de Barça de, de l'Europa de... sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. en fi, què fímera que és la memòria, que, qu Ai, és la memòria on anirem a parar eh, ¿Quién hablarà de nosotros quan veíamos muerto? fent bueno, la parada amb, la, amb el títol de la pel·lícula el cap el que passa és que jo, jo em sembla que les reivindicacions van arribant Mm -hmm. que passa, la llàstima és que sempre acostumen a arribar tard, no? és sí. a dir, eh, quan algú s'adona que hi ha una obra o un personatge que val la pena, el cas de, de Ricardo, eh, Ricardo sí, sí, Llan, sí. que va morir sí. doncs, ara fa molt poc, eh, si veiem la seva obra, és una obra primer que ingent i segon que és eh, especialment interessant perquè és dels autors eh, més tendres, és a dir, dels autors menys. Mm -hmm. M més blancs, quasi bé més, més per un públic infantil pur, és a dir, aquelles vinyetetes eh, carregades sí. de tendresa, moltes vegades ja es ficava directament a fer passar temps. Eh, I, que... I molt didàctic. Sí sí sí. sí, sí, sí. És a dir, ell tenia una vocació de pedagogia, gairebé mm -hmm. per sobre que de l'evocació vocació... Hi, hi ha dibuixants que tenen una vocació satírica, no? una, sí. una vocació més, més guerrera, no més sí. guerrillera. Ell realment tenia una vocació... Més això, de eh, tenir molt clar que a través de les vinyetes, a través dels dibuixos, la, la canalla petita és la seva primera aproximació al món visual, al món de la lectura, al món de la informació, mm -hmm. i, i fins i tot els acudits. Quan feia acudits, eren acudits que pràcticament eren pedagògics, no? didàctics, eh? explicava coses, i coses no, no d'alta política, com fan altres acuditaires doncs, típics, mm -hmm. sinó coses realment... Doncs, Útils eh, o, o no útils, no? perquè a vegades els coneixements... La, eh, però interessants doncs, per, per nens eh, molt petits. És a dir, que és una lectura molt, molt, molt interessant per ser una primera I... lectura. Això és una feina importantíssima, molt, I... molt important i molt desvalorada. És a dir, la gent doncs, està mm -hmm. bé a valorar el Quijote i està bé a valorar Home, de fet, Marell, també havia escrit, no? El Ricardo havia escrit novel·les, no? Sí, havia fet no? alguna novel·leta. Sí sí. Sí, sí, sí, sí. És a dir, que normalment els, els, els, els, els creadors eh, són polifacètics, no? en el sentit que tenen aquestes ganes de, de treure mm -hmm. coses i, sí. i treure-les en, en totes les facetes. I és notable doncs que realment era... Eh, la família era molt creativa, perquè el seu germà era el Ricardo, ahir, l'Ivan, que sí. era l'Oli, que, que durant molt temps doncs, va fer la bitlleta de la va mm -hmm. ser amb el Peric, sí, sí. Eh, un dels impulsors del, de l'humor, de la solidària nacional, després van passar a Bruguera, mm. sí, sí. una carrera va estar al Papus, i el recordo. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. I era un personatge també entranyable, no? Sí. I, I el seu humor... Era més incisiu que el del seu germà Ricardo, però no, no arribava aquesta brutalitat, per exemple, d'altres autors, no? de, de, del Papus o d'aquestes... I, a més, l'Oli era un gran expert en, en cartes estrals... Ah, i en... Aquesta faceta no la coneixeu. Doncs sí, sí, sí, sí. Vos va fer la carta astral. a vosaltres? Uh, perquè... Sí, però de tant en tant la feia amb algú i hi havia altres que la feia de no te la donaré perquè he vist una cosa que no vull que sàpigues. Ah, amb la qual carai. cosa ja, ja t'agafava la ja diarrea... La vent, eh? Eh? Malament. Dius, malament, anem. No? Dius, si no me la dona, malament, malament. anem, no? Malament. Era una persona que li molt això de, de, sí, sí, sí. de, de fer la, la cosa d'astrologia mm -hmm. i els ascendents i els no sí, sé quantos sí. i tal. Dius, són coses que han quedat oblidades, bueno, que no... Sí, la ja veritat és que... Eh, home, i també, doncs, una llàstima, per exemple, en Bernet Toledano, no?, que sí. és un altre d'una insigne família de, de creadors sí. gràfics, sí, és sí. una nissaga que, que, que ha donat, doncs, en Jorge, que, que era el... Sí. Que no deia Jorge, eh?, que era el, no. el, el pare del Jordi, del que Jordi, aquest, Bernet. Que deia, Jordi mm. Bernet que és el dibuixant de, de, de Torpedo i són la gent doncs, que, que han dibuixat des de Donya Urraca, El Tamiro de la Cueva que van dibuixar el TVO que van dibuixar sí, sí, Nicolàs, sí. Agaceta Júnior o Paul García i tot eh, és mm. dir, una gent que han abarcat amb la seva creació gràfica pràcticament la, la totalitat de les, de les publicacions de vinyetes d'aquest país durant una època i, no? i d'altres països perquè sí, pa, em sembla veritat. que havia col·laborat també per Alamanya igual que, el, que tan, el Ricardo Olivan tant Ricardo com Bernat Toledano tenen molta molta moltíssima obra en un mercat estranger, ho feien sí. a través d'agències no? I, sí. i això llavors és un problema perquè quan publiques per agència està molt bé pel dibuixant perquè et dóna per menjar. Però no firmes. I si firmes, tant sabava, perquè això va parar qui sap on, no? És a dir, aquest dibuix el a vendre, reproduir, i de públic, publicaven molt a Holanda, publicaven molt a Alemanya, però també, doncs, segurament aquells dibuixos van anar a saber parar on, no? Els originals estan perdudíssims. Els originals ni parlar-ne, no? Estan superperdudíssims. I localitzar les reproduccions també és una feina titànica, perquè realment es reproduixin a la sent ni són, per tot arreu, no? Sí. És feina per tu, que ets una... em perdé una rata a biblioteca. Mm? Home, si ara ja... Bueno, si em subvencionen un viatge a Alemanya per anar a buscar dibuixets... Home, ja t'acompanyaria, a... perquè no et perdessis. No parlo l'alemany, però ja t'acompanyaria no, si bueno, te'l subvencionen. Mira, un esforç, eh? Dius, escolta, em ja portaré un assessor. Ja, ja està. està. Eh? I ja. Ja, per, ja per acabar, Cap, que d'això, sí. ja, m'hi ha que ja volen presentar la candidatura de Carlos Jiménez pels Premis Príncep d'Astúries. Està llest, la cosa està llesta, està vull llesta. dir està presentada i, i, la, i, el, i els premis doncs, l'han acceptat, és a dir, ara el que falta és la deliberació de si se li atorga el premi o no, però el fet, tot el procés, tot el procediment que va, ser, va començar com una iniciativa popular, és a dir, uh -huh. té la gràcia que no és un, cap institució ni... El, ni el, que, hagi decidit presentar-ho, sinó que ha sigut una iniciativa realment popular i mm -hmm. a través d'internet ha circulat molt, es van recollir signatures mm -hmm. i finalment s'ha doncs, presentat i, i el procediment està llest. Eh? Ara ja. falta veure si el jurat del, dels premis consideren que... Home, jo penso que si li donen al Fernand Alonso que el seu mèrit és correncotxes li poden donar al el senyor Carlos Jiménez que el seu mèrit és que ha deixat una obra escrita eh, sobre una, sí, una època d'Espanya bastant, bastant negra. És veritat que el, eh? la gràcia de, de Carlos Jiménez, a part de ser un gran autor, un gran dibuixant és a dir, que estèticament eh, el seu estil és, ja reconeixi, és totalment reconeixible Reconeixim, i a part és, sí. és eh, molt personal el contingut de la seva obra és d'una gran càrrega social sí. no? és a dir, ell retrata en fidelitat... Uh, no, no sé si sortiu vosaltres també retratats a, a los professionals. no? No, però, nosaltres però, no. Sí que, no que, però que, que hi ha no. molt mm. molta gent de la professió doncs, sí, que, que surt allà i mm. que expliquen sí, sí. coses que li passen a ells, no? Sí, sí, sí. que si llegeixi entre línies, dius saps qui és cadascú ah, exacte, i saps etcètera. Que és, és, I saps de qui està parlant i saps d'això que és de veritat i tot plegat, dir que realment és una, una tasca... I, I a més, amb els àlbums aquests últims que ha fet, 36-39, sí. és capaç de parlar de la Guerra Civil sense parlar de la Guerra Civil? Perquè realment la guerra Civil té, és una, una guerra és una cosa tan terrible, que afecta tots els àmbits i els mm -hmm. bons explicadors d'històries capten aquestes coses i eh, donant la, la volta per, per darrere, t'estan explicant les coses que passen a davant. No? Això, mm -hmm. això és la qualitat gràfica d'un narrador. No? I, i em sembla que Carla Jiménez la té. Mm -hmm. eh, jo trobo que és interessant que es dongui el premi aquest premi que se'l dongui amb ell, no perquè sigui ell, vull dir, no, no, no és que tingui a, a favor d'ell, sinó perquè realment llavors s'obre una porta al mm -hmm. creador de còmics, al dibuixant de còmics, ha posat a la mateixa nivell doncs, que, que figures de l'alta cultura. No? Mm -hmm, que que exacte, sí, negat, no? sí. Dir, sí. que sí. Sempre se'ns negat, no? Sí, sí, doncs, sí. Hi ha una parella a Catalunya que també hauria de rebre la Creu de Sant Jordi només per la quantitat d'història en historieta dels pobles de tot Catalunya que ha fet. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment. És veritat, reivindiquem reivindiquem. Ah, doncs així. està molt bé. Mira, ara ah, m'ha no, agradat el dia. La, la Generalitat... Escolti, aquest senyor que ha fet eh, 43 llibres sobre la història de, de Sant Martí i de dalt del punt. N'hem fet 73 d'històries. N'hem fet 73 de tot Catalunya, des sí. de no sé on fins a no sé on. Escolti, això té un mèrit, eh? És a dir, és explicar la història d'un poble de mm -hmm. sí. mèrit i explicar-ho en forma d'històries. Té un altre mèrit perquè realment estàs arribant en un públic que eh, no és el públic habitual que, que li interessa la història o que estàs obrint les fronteres de... de Estàs fent pàtria, estàs mm -hmm. fent país, home. Doncs sí, però això... malauradament és historieta i historieta tu i ja saps que és ja i tornem a ser ja i tornem, ja tornem a ser. Per és bo que li donin alguna cosa de aquesta el premi tembre. Ah, el premi, el, el premi perquè llavors el premi. Els altres senyors que donen premis diuen, ja, "Ah, amb els que Ai, fan dinots també els pot donar premis." Home, doncs llavoren. Si sí, no, no, no que... està prohibit, eh. <laughs> clar, clar. Home, no està gens prohibit, eh. La qüestió és obrir una porta Exacte. i la qüestió, doncs, evidentment, jo estic comentsadors que els que fan ni historietes, ni el Carlos Giménez, ni Busdès, ni ningú ho fa perquè li doni premi. No, per no. fas perquè et surt, és la teva passió, ho has convertit en la teva professió, creus en aquest mitjà per explicar coses, creus en aquest mm. mitjà per arribar a la gent i ho fas com, com una opció personal. No, no i que hi ha un moment que pateixes i tot. Eh? Sí, home, segur. Però si donen un premi, perquè vol dir que et reconeixen la teva Exacte. tasca home sempre és agradable. És agradable I agradable i jo em sembla que també és necessària, perquè els premis evidentment són sempre injustos, perquè perquè això ens doncs, amb aquest senyor i amb aquest, I amb un altre, jo, exacte, sí, perquè sí. tothom està fent la seva feina tan ben feta com ell sap. Clar. Mm -hmm. Jo eh, és una tonteria pensar que un la fa més malament perquè perquè pensa, no, no, jo com Camil que m'agrades estar al sofà a tocar-me els nassos, doncs no, no treballo tant, no rendeixo tan. No, no, cadescú fa el que pot, tan com pot. Per tant, Clar. només per aquest fet ja val la premi. pena donar-li un premi. Ah, és això. És injust, perquè dius, sigui sí, amb aquest, no? Bé, bueno, doncs... Però bé, bueno, aquí està, no? anar-les-hi anar fotent. Uh, cap, ho hem de deixar-ho aquí. Bé, bueno, uh, la setmana que ve. La setmana que ve ens tornarem a parlar i parlem... Espero que no sigui de coses tan luctuoses, perquè, escolta, sempre, bueno, sempre no, acabem ara, allà mateix. la alegroies, eh, que això dels ninots ha de ser per... Per, per, per, donar alegria. Per, alegria, per, alegria. per donar alegria ens tornem a retrobar la setmana oh, vinent no, sí. moltes Adeu gràcies a veure, a veure. la música d'un grup que es diu Manà, també un altre grup magicà avui estic allò pam, pam, pam. deu ser la febre ojalá pudiera olvidarte arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva família es va enganjar al programa en companyia. Tan es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, i és un quart de nou del vespre, 20:15 Clavadet. Estem en directe a l'Estudi Central de Premià de Ràdio, us n'antu 1.4 la freqüència modulada i ara, eh, sin permeten, els hi vaig explicar una petita qüestió. imagineu que vostès és en la reacció d'un diari, que és molt imaginar també. Mm -hmm. I, eh, de sobte, els hi arriba una gravació. Sí. Vostè es posa a escoltar aquesta gravació. Aquesta gravació és una entrevista amb la qual li hem borrat la, la veu les de la preguntes. persona que fa les preguntes. Les ah. eh? preguntes. Ara aquí ara és quan el tècnic mm, o sigui, hauria de no ha aquella música que diu la, la veritat està allí fora. És igual, deixa-ho estar. Mm, és igual. No ha sigut una cosa que aquí no, ha quedat o sigui, bé. Deixa-ho Doncs bé, els he a partir d'aquest moment es desenvolupa tot una, tot una... energia. Aquesta, home, aquesta, veu? veu? Avui m'ha anat lent, eh? Tècnic m'ha anat lent avui, eh? A partir d'aquest moment es desenvolupa doncs, tot una trama que passa en un psiquiàtric i que eh, esdevé doncs, una, una novel·la negra que es diu Així Murió el poeta Guadalupe. I vostès diran, i tot això per què m'ho expliquen? Doncs perquè eh, Gafin comprin el llibre, se'l llegeixin, que n'entrauran profit, i eh, perquè sàpiguen més coses i els agafin més ganes de llegir-lo, doncs eh, parlem amb l'autora perquè ens faci cinc cèntims d'aquestes preguntes tan típiques de ràdio de com va venir l'Itea, per, per què et vas posar a escriure i tal, per què dius... Perquè jo... es novel·la negra. Exacte, mm. perquè ra, jo em pregunto, què li preguntes tu a una periodista? Ah, eh? clar. Bona tarda, Cristina Fallaràs. Hola, què tal? Buenas tardes. Bona tarda. tarda. Què li preguntes a una periodista? Tu que ets periodista... Yo, yo, lo mejor es no entrevistar jamás a una periodista. <risa> bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. <risa> Hombre, ya, ya, ya me hundes de entrada. No, ¿sabes por qué? Porque, porque los periodistas, como estamos acostumbrados a hacer entrevistas, mm. estamos deseando que alguien nos haga una pregunta en algún momento, ah. después de hacer tantas preguntas. Entonces, es, es gente con el ego muy desarrollado. Ah, bueno, pues te hago la pregunta. ¿De dónde sale la, la idea de escribir un novela negra? Que sería lo que dicen un thriller, ¿no? ¿Sabes por qué escribo novela negra, yo creo? Lo he pensado, lo he pensado bastante. ¿Conjurar fantasmas? conjurar fantasmas No, por la rabia. De repente me di cuenta que tenía tanta rabia acumulada que o escribía novela negra o cometía un delito. Pues tan mal está el periodismo. Oye, pues tan mal está el periodismo. ¿Qué te voy a contar? Tan mal está el periodismo, tan mal está la situación de la mujer, tan harta de que te despidan embarazada, de que te cobrar menos, de que por la calle ir a entrevistar a un político y que te diga, mmm, ¿cómo el es que su pá? Y dices, oiga eso un macho no se lo diría, ¿sabes ese tipo de cosas? Y además estoy trabajando. ¿sabes? Claro, claro, y de repente dices, vale, a este tío le rompería la cara. Cuando te sientas delante del ordenador y rompes una cara, y de repente le coges el gustillo y dices, bueno, vamos a matar, venga, vamos a matar. Exacto. ¿Ah? Y, en, sí, y entonces escribes una novela Y entonces escribes una novela Aparte, huerto. tú ya te desahogas en tu blog Sí, sí, esa es la verdad Que te quedas muy tranquila en el blog ¿Tú, ¿Sabes la suerte que es tener un blog? Ya, ya, porque ya, claro, ¿no? tú tienes tú, tú por ejemplo Trabajas en un periódico, en una radio, donde sea Y tienes mm. ganas de decir algo Incluso mm. si escribes columnas de opinión Que yo he hecho opinión en muchos medios de comunicación es que quiero, quiero quiero opinar Pero claro, no puedes decir cualquier cosa en un periódico claro. Porque un periódico tiene tras una empresa Y tienes que claro. respetar unas mínimas normas el blog, que además se ha convertido en un medio de comunicación interesantísimo, sí. te permite decir, oye, hoste, señor, yo estoy en mi casa y en mi casa digo lo que quiero. Claro. Y ahí, de repente, puedes escribir todas esas opiniones que te has tenido que ir callando. Sí, pero Cristina, tú sabes que en los blogs hay muchos periodistas que los, los tratan como cosa inferior, que tal, que es, supongo que debe ser una defensa, claro. porque realmente están, están haciendo pues eso un, una labor paralela a lo que es la prensa y a la información sí yo creo yo creo que en este momento hay un cambio hay un cambio tremendo en la prensa en la prensa escrita sobre todo ¿eh? no, no en la radio y en la televisión la prensa escrita se ha quedado vieja es evidente es decir eh, cuando en la radio contáis esta mañana que hay un nuevo caso de gripe porcina mm -hmm. el periódico lo da mañana 24 horas después cuando mm -hmm. probablemente ya ha salido otro por la noche y ese, ese, ese, esa lentitud de la información del periódico del diario escrito la, la ha rebasado por un lado la rebasó la radio hace mucho tiempo, pero por otro lado internet la ha dejado en pelotas. Claro. Pero a ver, pero yo creo que eh, el periódico, cuando tú lo compras, sabes ya la noticia, lo que quieres es saber la opinión de los de los columnistas o de los periodistas del periódico. Sí, pero ahí tienes ¿Y cuál es la diferencia con la mediatiz de la radio? Hay, claro, pero ahí tienes los blogs. Claro, tú sí. tienes no tres, sino 400 o cuatro mil. Sí, sí. mucho más variados, mucho más osados. ...mucho menos ligados a una línea editorial... ...es decir, claro, sí. si tú eres eh, adicto a Kim Munso... ...te acabarás comprando La Vanguardia... Mm. ...pero de repente encuentras que pues el escritor Lorenzo Silva... O, o, ...o Juan Cruz o cualquier otro escritor... ...porque todos acaban teniendo un blog... Sí. ...de repente dice cosas mucho más osadas en su blog... Mm. ...acabas dejando un poco de lado eso... ...de tal forma insisto que es un momento de cambio... ...es decir, yo creo que los diarios de papel tienen en este momento que, que amoldarse a eso, porque si no lo tienen crudo, decir, cada día, cada día en el mundo se cierra un diario, sí. es terrible. Sí, sí, sí. Claro, es terrible porque además es terrible para la democracia, es decir, yo, yo, yo soy de las que creo que tienen que existir, pero cuidado, tienen que cambiar porque en este momento se han quedado viejos. Pero la fórmula no la encuentran porque con los gratuitos tampoco no han arreglado la situación, ¿no? Los gratuitos han una pena, fíjate. Yo estuve de subdirectora en ADN uh -huh. y además yo monté la redacción de ADN. Uh -huh. Y hay hubo un, un, un, una pena, que es que cuando en el momento en que por fin podían dar el salto y, y convertirse de verdad en prensa, en prensa más respetada, porque estaban haciendo una buena labor con unas redacciones amplias, de repente llegó la crisis, ¿y qué hicieron las empresas? Porque todas todos los medios de comunicación, todos los periódicos gratuitos pertenecen a una empresa mayor. ¿Qué hicieron? Pues recortar en el último que había llegado, que era el gratuito. Con lo cual los gratuitos han acabado copiando la, lo que decían que, que iban a ser. Decían, no, van a, van a ser unos periódicos de, de nada, donde solo entre la información de agencia y si no haya redacción. Eso no fue así en un principio. No, no. ha no. acabado siendo así porque los han recortado la verdad es que eh, han echado a la mitad de la plantilla de todos ya, por los problemas económicos claro mm. claro claro porque ten en cuenta una cosa en eh, cualquier periódico vive por un lado de la publicidad y por otro lado de la compra claro, de, la, claro. de la venta en kioscos los mm. gratuitos ese ingreso de la venta en kioscos no lo tienen entonces cuando ha fallado la publicidad se han quedado sin recursos claro en y cambio pensiones es que supongo que también deben tener mm. subvenciones no. no. hay ¿Los gratuitos no. no tienen subvención? No, no no tienen, no tienen porque no han optado de ese mercado. En cambio sí que aguantan las uh, revistas, de por ejemplo, de, de, de, de alrededor de Barcelona. Las uh, revistas que tocan, por ejemplo, yo que sé, Maresma, cosas así de a nivel sí. de información. Sí, sí, pero ten en cuenta que eso ya tiene que ver con la promoción de la prensa en catalán o con la promoción de la prensa local. O con, claro, si tú pones, por ejemplo, ADN, bueno, pues ADN en el fondo pertenece al Grupo Planeta. Claro. Uh -huh. Entonces ya no es, eh, no necesita, en teoría no necesitaría un apoyo institucional. Claro que debería optar a las mismas subvenciones, pero tú ten en cuenta, fíjate, cuando cuando Sarkozy aprueba la, la, la ayuda a los periódicos ¿Mm? y cuando Zapatero se plantea ayudar a los periódicos, lo primero que plantean los grandes, eh, las, las grandes medios de comunicación con prisa a la cabeza, y, y es decir, sí, pero solo a los que se venden en quioscos porque nosotros... No respetan las normas. No, no respetan no. las normas, no usted. nosotros le dan miedo. A claro, le dan claro. miedo porque mientras 20 minutos está colocando 3 millones de ejemplares, eh, la vanguardia coloca 400.000 cada día. Entonces, claro, es es, es, es, es, un, es un mercado incomparable. incomparable. Sí, sí, y además les quita todo el pastel de la publicidad. Por, por, por, le quitan el de la publicidad y responde a una lógica de mercado mucho mayor que la de los periódicos de venta, uh -huh. o muy diferente, es decir, el, el, el consumidor de prensa actualmente, de prensa no de información, que está acostumbrado, te metes en internet, en el elmundo.es y la tienes gratis, pones sí. la radio y la tienes gratis, pones la tele y la tienes gratis. Todo es, el consumo de información, uh -huh. hoy puedes acceder al New York Times si quieres, puedes acceder uh -huh. a la información que se mueve todo el mundo de forma gratuita. Uh -huh. ahí, hay, ahí hay un clic que los periódicos no pueden, un paso que no pueden dar, no pueden hacerse gratuitos. vale Entonces ofrece algo que los demás no ofrezcan, que uh -huh. insisto, no será la, la opinión. Hubo un momento en que se creyó que sería la opinión, pero ese momento era antes de Internet y de la explosión de, de los blogs, de los precisamente, claro. Bueno, Volviéndolo a, al libro, Cristina, Así murió el poeta eh, Guadalupe. Así, así murió el poeta Pobre, ¿no? <risa> pobre poeta Guadalupe. Pobre poeta <risa> Guadalupe. A ver, cuéntanos un poco. Ver, ¿De dónde sale esto de, de hacer una novela negra? Mira, esta novela, esta novela sale de una idea, es decir, eh, de la idea de pensar, hay, hay, hay un tipo de, de, de delito mm. que es la tortura mm -hmm. Mm -hmm. que eh, tiene a aquel a aquella persona que la, que la ejerce, es decir, el torturador, pero que precisamente no suele ser quien decide torturar, es decir, el torturador tortura porque se lo encargan. Es un mandado. Exactamente. Cosa que no pasa pues con, con un asesino de más. No. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que hay todo, toda una serie de cómplices alrededor, quienes lo permiten, quienes lo ven, quienes crean las, la, la, la, la, el, el entorno propicio. Eh, no sé, pienso, por ejemplo, en los desaparecidos de, de Argentina antes uh -huh. que pasaban por la picana y los torturaban, etc. Sí, sí, sí. El, el tipo que torturaba era el último eslabón. Uh -huh. en, me en medio había... ...todo un sistema corrupto de policía, jueces, gobierno, etcétera... ...y más allá, la población que cerra los ojos... ...entonces a mí me interesó esa población, me interesó una persona... ...una persona que hubiera sido testigo de eso... ...y que no solo hubiera cerrado los ojos, sino que luego hubiera dedicado su vida a justificarse... Mm -hmm. ...y entonces cojo esa persona y, te, y, y, y, y hago que narre en, en primera persona, con su voz... ...qué pasó y por qué vivió aquello. ¿Está inspirado en algún hecho real? Está inspirado en una posibilidad... Eh, está inspirado en la posibilidad de que en la España de, de, de los últimos días de Franco Que es donde se desarrolla la novela Porque el, uh -huh. el, el personaje que habla, la protagonista Cuenta cosas que pasaron en, a principios de los 70 Que en, a finales de los, en los años 60, 70 en tardo franquismo Hubiera aquí algún tipo de contacto Entre varios países latinoamericanos y, uh -huh. y, y, y Estados Unidos Para montar lo que luego fue la escuela de tortura de las Américas uh -huh. Que se montó en Estados Unidos Vendieron la manera de torturar a Argentina chile uruguay etcétera. se montó se montó Estados Unidos y, y se montó con un con un modelo francés que fue el modelo francés que se aplicó en arceia ese a mí me parecía que podría ser porque algunos de aquellos capítulos pues, pasaron entonces por madrid que podría mm. ser que aquí hubiera habido algún tipo de, de contuubernio uh, a mí una, una vez me comentaron cosas, a mí una vez me comentaron yo no sé uh -huh. si es verdad que eh, policía chilena había venido a conocer las prácticas de la policía franquista seguro y sí, en Francia estuvieron también y, y que es decir que no no es descallejado no me no me he documentado ¿eh? no es una novela histórica mm. en absoluto aparte a mí las novelas históricas me dan una pereza que me muero sí. dicho sea entre paréntesis sí. pero pero pero sí que me viene muy bien ese ese ambiente para narrar lo más podrido porque en realidad lo que yo hago no, no es exactamente eh, narrar la tortura porque no no me apetecía sino narrar el, el alma humana el alma de de, de esta persona que va a contarlo, uh -huh. y de cómo lo cuenta, y de cómo participó, y de cómo no quiso verlo, más cómo lo justifica al final. Lo que pasa es que muchas veces esta gente, yo ahora me ha venido la memoria lo de los verdugos, eh, ¿Sí? son son gente, digamos, desgraciada, o sea, son son gente pobre de espíritu, que que encima se creen que están haciendo el bien, y que sí, son pero, funcionarios. Sí, pero fíjate una cosa, eh, pueden no hacerlo. Es como es como los, los soldados norteamericanos que van y matan a un niño en irak o mm. que van y torturan a, a, a, a unos tipos metiéndoles la cabeza dentro de una caja de, de, de insectos como hemos mm. conocido últimamente sí. no me vale la obediencia de vida es decir no me vale que si no es que yo estaba cumpliendo órdenes y soy el último de la cadena y yo solo hago lo que me mandan no porque usted puede no hacerlo es decir hay una hay, hay una cosa que es la conciencia usted puede no, no obedecer Fíjate que sí. ahora obama dice que eh, y nos hemos puesto todos muy contentos en teoría porque va a desmontar las las cárceles de la muerte las las cárceles donde se torturaba uh -huh. y las cárceles de la cia y lo primero que ha dicho es bueno cerraremos las cárceles pero no juzgaremos a los torturadores sí. Ah, no no cuidado hay que juzgar a los torturadores porque cuando sí. en nuremberg se, se, cuando en nuremberg en el juicio de nuremberg se, se juzgó el nazismo norteamérica precisamente fue la primera que instó a que a los torturadores tenía que castearse les que no podía pero, quedarse solo en los mandos pero yo creo Cristina que si obama juzga a los torturadores habría de juzgar al señor bush claro. y aquí empezamos malia bueno él va a juzgar a los cargos es decir a bush, a bush no sé pero tiene para algún sitio pasará claro, y desde claro. luego y desde luego en última instancia yo creo que no ahora no ahora pero si el camino que ha empezado obama siguiera adelante cosa que dudo cosa que dudo porque es muy osado y Estados Unidos no acostumbra a juzgar a su propia gente. Uh -huh. Si siguiera adelante desde luego las últimas consecuencias serían llegar a los, a los altísimos cargos y por último accidente por supuesto. Uh -huh. de, pero... hecho, de, eso, de hecho Dick Cheney sigue justificándolo diciendo, de, de, el tipo está como loco diciendo, no, no, pero es que es que aquello nos dio nos eh, nos dio buenos resultados, nosotros nos metíamos la cabeza en agua hasta nos ahogábamos pero es que a cambio nos dijeron cosas que valían la pena cuando en el fondo se ha demostrado que uh -huh y qué da eso. Claro, <risas> pero bueno, tiene que justificarlo. Hombre, claro. si, si si ya no tiene ya ni argumentos, qué va a hacer pobre hombre. No, no, ¿Mm? no, debería, no, no sé lo que debería hacer, debería oír responderse para que lo que deberían hacer es buscarlo y cogerlo y juzgarlo como como merece, claro. Claro. Eh, bueno, volviendo al libro otra vez y ya, porque ya se nos está pasando el tiempo y nos, nos vamos eh, enrollando, <risa> enrollando <risa> sí. y... Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> <risa> pues aquí, pues, vamos a hablar de tu libro, Siburia Poeta Guadalupe, eh, es una justi, bueno, es una justificación, es la la sensación de una persona que es torturadora. Y bueno, eh, yo diría no, no desvelar como mucho más, ¿no? Que sea la gente se lea el libro y sepa de qué viene esta confesión y lo que pasa claro, dentro del psiquiátrico y todo claro, esto, ¿no? Claro, ¿Mm? claro. Pues fíjate que es una persona que está eh, eh, nace en, en la España más gris, en la España más fea del franquismo, uh -huh. y está llamada a ser lo peor de la sociedad. Uh -huh. Es decir, por sus condiciones de nacimiento, que se, que ya se verán en el libro, que no puedo decir, está uh -huh. llamada a ser lo peor del arroyo, es decir, carne de presidio y de cosas peores. Uh -huh. Y de repente se encuentra con un grupo de sudamistas americanos, muy mm. ricos, muy poderosos, y que no de, y que no lo juzgan por lo que es, no la, no la, no la, no la clasifican. Y entonces dice, vale, me uno a ellos porque me veo más bella con ellos. A cambio, a cambio, ellos tienen otra cara, que es la peor. Mm. Yeah. Entonces yo lo que planteo, la pregunta que planteo, y que no contesto, que cada uno se conteste lo que crea, es, ¿hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto el afán de ser más bello, más grande y de no morir en el intento justifica vender tu alma al diablo y pactar con lo peor de la sociedad y con lo peor del, del ser humano? Pues ahí, ahí queda ahí queda la pregunta y 190 páginas, si no recuerdo mal. Sí. Eh de esta novela que es eh, Así murió el poeta Guadalupe de Cristina Fallarás, que ha sido un placer hablar contigo, Cristina aunque aunque nos hemos ido por los cerros de Úbeda y hemos hablado otras cosas, pero el programa ser, claro. el programa es así, es, es abierto <risa> y, y es así, hemos hemos empezado hablando de tu libro y hemos acabado hablando pues del señor Obama, del señor Bush y de los juicios de Nuremberg, etc es sí, claro. y, y ha sido como muy interesante incluso este repaso que hemos hecho tanto a la prensa de pago como a la prensa de gratuita, uh -huh. eh, de ese que el libro vaya bien, que es lo que siempre deseamos a la gente cuando tenemos aquí pues un libro nos presenta un disco, desear que vaya bien, que funcione. Muchísimas y, gracias. Y esperar el próximo que ya has escrito unos cuantos. ¿eh? Claro, en cuanto el próximo te lo mando. Muy bien. Muy bien, y, y, y recordar que tienes un blog y allí pues se encuentran cosas como muy interesantes en este blog. ¿Eh? <risa> Muchísimas gracias. A ti, Cristina, por estar hasta con nosotros. Los, adiós, Cristina, adiós. Ya hablaremos de la música de la trinca y un tema, un tema que eh uh, a mi fa molta gràcia, sobretot en aquestes èpoques en què el bar s'està aia, aia, aia, aia. Un, dos, tres, botifarra, pagès. 14 anys de passar gana 14 anys de' fent figa Potser sí que eren molts anys 14 anys sense una lliga Això deien fa dos anys els afeccionats collets I ara diuen pot serurem d'esperar que cato anys més. Un dos tres votipats no afegès. Quan la cosa no funciona. No ens ve pas de 100 milions. I, com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món. Si sí, tot va millor que abans, que estar duros no ens espanten. Chau, diem als catalans que pagant Sant Pere canta amb permís dels capellans. La senyera ja pulei amb gran eufòria. La tenora llença el vent un tant recordant un gran moment de nostra història. celebrant un cincacer orgoiós. Sonaren cinc empanades. Allà a la mort en el sol. Cinc cops pugar les ivelles, Madrid estava de dol als carrers es comentava en Flandes se ha el sol 1, 2, 3 botifarra de pagès Ja en els culets de veritat ja ens han fet gastar els bitllets compren llibres minutets, mostres, discos dedicats, pintures i calçotets i la Mamella ens voldran fer-te el tidella ja arribaran a inventar-se desodorant per l'aixella que porti els colors del Barça ens alcem les teves podes i cridem plens de moral. L'any que ve no farem riure, visca Catalunya viure, visca el Barça i en Montal. Catalaní! <'ha d 'anir -te> Socis del Barça, tant si es vol si no es vol. Tant si si no es vol. Moments de fauna i flora. El papito. El papito, llora del senyor Monegal. Quan no el veu el seu amo, escolta d'amagat el programa En Companyia. En Companyia, un programa que crea adicció. Bé, senyors i senyors, i després d'aquest brillant himne de la trinca dedicada al Barça, malga que parli del Montal, que pobre el senyor Montal. Sí. Fi, I després d'aquesta falca tan maca dedicada al Papito, al Lloro, ai, Llor, no sé si és Lloro, és un canari flauta, el canari flauta del senyor Monegal, uh -huh. doncs li donem la benvinguda al senyor Monegal. Bona tarda, senyor Monegal. Com estem? Bona tarda, dir, bona fent, tarda. Com Hola, Ricardo. Què tal? Està molt apagat, veig, senyor no, Monigal. No, que em truqueu, no, no hi ha programa aquesta setmana, tampoc, no? Sí, sí, sí, sí, sí és aquesta que setmana estem en directe. Aquesta setmana que ja toca. Ah, estem en directe? Sí, senyor. Ah, bé, amics, la pastilla, que tenim molta tasca a fer. Ah, i què ha, ha passat des de Nadal a Doncs de, de, uh, des de Nadal a doncs que el Barça va passar a les semifinals us, eh? de la Champions. Eh, amics, eh, ja que et veu. Ha perdut uns quants punts... Al Barça en refereixo, no, vostè? Bé, amics, eh, això ja se sap, eh, el programa. Quantes setmanes heu estat, eh? Què ha passat, eh? Doncs que, que pas... quan no és un all és una ceba, senyor Monegal. Però vostè no pot parlar gaire, que també va fallar una vegada, eh? Bé, amics, col·laborador, eh? Ah, molt bé. Ah, ah no. això... Això Sí, però llavors, eh, el... mira, tenim aquí el senyor Peralta que li vol dir alguna cosa. Ah. No però que el teniu enregistrat, no? No, no, no, no, no senyor Monegal, estic aquí per escoltar-lo. Ah, de fet, he vingut, dic, ja que ve el senyor Monegal un dia, també vindré jo. Peralta, eh? Que tens algun assumpte de faldilles per aquí premiar, perquè t'hagis deixat caure. Escolta, la senyora del senyor Peralta està escoltant el programa, eh, senyor Monegal. Bé, amics, eh? ja ho veieu. Eh? Això, això és, és Monagal per la setmana que ve. Eh? Exactament, que aquest exactament. Aquest eh? mm? és, és l'únic que es deixa de metre, eh? perquè un dia un té mal a l'ungle, eh? l'altre un li una mica de sang pel nas al treure's un pèl i ja es deixa de fer el programa també eh, Què és el respecte per... que us amics meus eh? Pots, eh, pareu, els que ho espereu el tèmic va fer una diarrea dolentíssima escolti'm. els que encara hi sou, eh, amics meus els que encara escolteu, eh? suposo que veu començar tres, eh? ara en un ja eh? que és el que es mereix un premi més, més important de cada final de la temporada mm. pues, aquest és el respecte que us amics meus eh? a la mínima és eh? Eh. Un, un, un dia m'agradarà comptar eh, les vegades que el programa, des del començament des de les 6 i de la tarda fins a les 9 que acaba mm. eh, quan has, han estat tots eh, des dels presentadors locutors, avui, en dos, avui, avui, avui sense anar més lluny fins a tots els col·laboradors avui, sense avui, lluny. Fins... suposant que el senyor Garigot se'n s'hi posi ah, doncs això, amics, mm. serà una excepció eh, serà una excepció Normal, I els dies els hem tingut tots, eh? Quan no falla en Peralta, falla en Ricardo, quan no falla el Ricardo, falla el Garigot, quan no... I a veure, ja, ja li avanço que de cada setmana que ve té un tall magnífic amb la trencada de telèfon del senyor del professor Cutremant, que el telèfon se li ha espatllat, no li anava bé, en fi, ha sigut una desgràcia, eh? Sí, amics, això, és, en fi, és, és el que hi ha, és el que sí, teniu, el sí. que... Eh, no ho no sé... És... Sí, bueno, escolti, i detalls com anem? Bé, amics, detalls, eh? detalls... Sí, perquè ell critica, critica, sí, critica, sí, sí, però sí. No, va, no fa la seva feina. Va donar a llargues, va donar uh -huh. llargues, al final, ni passant els talls ni podrem parlar amb el Van senyor Marino. Van passant minuts... Eh, vosaltres sabeu, eh, s'està parlant ara molt de sèries dels Estats Units, de grans pel·lícules, de mm -hmm. eh, grans guions... Sí. ...que s'han escrit al llarg de la història del cinema de Hollywood, i no només sí. de Hollywood, sinó de la història del cinema en general... Bé, doncs, això és eh, això, aquesta gent d'aquí no, no, no, no ho ha entès encara. Eh? Aquí no es guiona res, tot és sobre la marxa. Com que no es guiona res? Tot és sobre la marxa, eh? I aquí a vostès, o sigui, ho eh, us heu d'empassar tot, eh? La, la... O si sigui, la improvisació, el que no està guionat o sigui, tot, tot, tot això eh? o si sigui, no passa cap filtre de, de cap mena eh? i us ho passa tal qual, si no fixeu-vos eh? el que li va passar l'últim programa que es va emetre fa, passem em a tres mesos va ser l'últim eh? el que li va passar al, al senyor Garigot eh? li van dir, per què no, per què no truques Garigot a, a un lloc i fas alguna i l'altra ah, pues vinga, si s'animes es van trobar la fam amb les ganes de menjar amics meus eh? i això sense estar guionant ni res i... I just estalcom rajos, esculteu el debat. Ara està sonant, per exemple? No ho sento jo, veus? Mm. Has ah, ho, ho sent molt lluny. Bueno, ja li aproparem el telèfon. Fa ah, no ho sento reia Oi, no. l'únic que s'escenia és jo. Sí. contactado con el buzón de voz de. Bueno, bueno. <tose> Bé, sí, ja ho veieu, amics meus. Això és un eh? programa viu, Ara es, senyor això, Monigal. Es truca a un lloc que no sap on se truca, ningú s'hi posa, salta un contestador de veu que vés a saber de d'aquí no pajarrac ho és. I aquí no passa res, és, el Garigot segueix endavant, el programa segueix endavant. I què m'està que ho faci fora del programa, amb el senyor Garigot? Eh, m'està insinuant eh, això, eh, senyor Monigal? Eh? Els programes seriosos... Eh? Es, hi ha un apartat que és de producció eh, sí. que la produ produeix les bromes produeix el que és el programa, l'escaleta sí, eh, vostè ja... té, té enveja perquè el senyor Garigol li menja protagonisme Bé, llavors a partir sí, d'aquí, eh, llavors hi ha una... clar que les coses després poden sortir malament però com a mínim s'ha treballat, s'ha pensat amics meus, ah. eh, no és no sobre la marxa aquí va, truquem a qualsevol lloc a veure aquí si però és vol, un programa és... viu, és un programa I, i, i parlem, que eh, parlem de lo primer que, que, que, que d'això a veure, jo... i si ara és un accident aquí fora Déu no vulgui i què, no podríem informar perquè ha d'estar guionat? Ah, això és diferent, amics. Ah. El que pot estar guionat ara està guionat, i el que no, no. De, Molt bé De fet, jo he vingut alguns dies perquè estava perseguint la notícia. Eh? Ah, Senyor... De totes formes, vosaltres sou capaços de que aquí hi ha un accident de cotxe eh? i podeu estar parlant de les sardanes del diumenge, que no, no, no prioritzaríeu res. Eh? perquè no, no. Segur que no, no, no tindríeu aquest punt de lucidesc que s'ha tenir... Eh, o estaríeu parlant de la calçotada del dissabte... Que, que... O de la missa rociera. Ah, això mateix. Sí, del de maig. sí que hi ha missa rociera, després ens ho explicarà el senyor Peralta. Sí, eh, amics meus, eh, amb què no falleu mai? Home, Exacte, què no falleu mai? Amb què? Mai? No mai? què? Eh, amb, amb relacionar qualsevol cosa, per més inversemblant que sigui, eh, per més llunyana que pugui estar del camp semàntic, eh, doncs, no sé com us ho foteu, però sempre us relacioneu amb la qüestió sexual, Sempre és una constància. Què en diu ara? Eh, on, no, si, pot fixeu no pot ser. Eh, Fixeu-vos aquests dos pollastres estan parlant de la casa o de la finca o de l'apartament, la, no ho sé, del, del Joan Saura eh, mm. i un li pregunta a l'altre on està? On té la finca? On està? On la té? I fixeu-vos-hi el que li respon l'altre Endavant! La, de casa. la finca d'estiu mm. eh? que igual si fa bon cap de setmana igual se'n va. On te la té? En, suposo que entrevistar les cames com tothom Però... La finca. Ah, la finca! <ríe> Escolta, les coses s'han d'aclarir, eh? s'ha de treballar consensivament. El recurs senzill, eh? ja no cal, no cal parlar més, és una constant més, estem el mes de maig ja, això ho anem parlant des del sí, 20 de setembre. Cada dia un raig. Eh, o si sigui, podíem fer, podia fer la secció només detalls de sexe, eh? d'aquests dos d'aquí. Home, per què no escriu un llibre? El, el sexe d'en companyia. Eh, la monogàmia, la monogàmia d'en companyia. Monotema, eh? Exacte, monotema, monotema. millor que monogàmia. Eh? Eh? I com és que encara no heu portat, no heu convidat, no heu entrevistat eh, a la Carmen Grihande. Perquè és una sexòloga seriosa. Ah. Clar, no toquem ah. aquests temes. Nosaltres entrevistaríem, per exemple, què dic jo? Doncs el senyor Nacho Vidal. Bé, mits, perquè ets, us cobraria diners, eh? Bé, bueno, mentre no cobrim espècies... Exacte. Veu com ens, ens porta vostè sí, allà mateix? Ja veieu, amics, en que es converteix això, eh? ah. en una jauria de sexe. És vostè de sexe. que ens incita per treure talls. Bé, amics, eh? Mm. Però és que no només, no només els hi falla, que no tenen guió, que van a l'ú el que els hi surt. El primer que els hi surt per la boca ho treuen. El sexe... No, és que fixeu-vos, fins i tot no estan ni concentrats. Eh? Fins i tot quan donen pas a la música, que eh? normalment això ho fan doncs, per... Bueno, obren la finestra aquesta que tenen aquí, es fumen un cigarro... Però un què curo, diu? Eh, el que sí, fan un, un petit descans, veuen aquesta garrafa que tenen aquí amagada, un garrafó de saber de què... Eh, però si no ha estat mai amb aquesta emissora, vostè, si no sap eh, el que fem... I fixeu què els hi passa, eh? Què els hi passa? els hi passa, eh? Quan el tècnic, que quan ve, també la caga, o sigui, poc ve, i quan ve, però s'equivoca, eh, quan ve... Eh, pas, donen pas, aquests dos donen pas a una cançó, els hi deixa obert el micro, ells eh, se senten converses, eh, que sort que no van arribar a dir cap bajanada, eh?, i fixeu això sí, s'ha de reconèixer, eh? recondueixen la situació com si no hagués passat res, però sí que va passar, amics. O sigui, no estava previst que sortissin per antena. Quan se senten que estan sortint, eh? llavors ho intenten arreglar i són molt habilidosos eh? i sembla que estigui fet es però no està. Endavant! Bye bye, Bé, a, dir, bye bye love, jo, a jo estava hem... cantant, però si em tanquen el micro no se sent. Sí, no, però és la gràcia està en que se sentin els... Uh, això mateix? Bé, quina finura, no. els requesents, quin punt de lucides, eh? No, no, és que Deu... això... No, va sortir, no sortia la música per antena. O nosaltres no ho sabíem que sortia ah, per antena la música posat, i ens vam pensar que no sortia el disco. L'he posat jo la música, no me l'he inventat, eh? No, que escolti, que l'hi explico. Que nosaltres ens pensàvem que no sortia per antena i per tapar aquest buit que vostè sap que les ràdios blancs són primordials, doncs vam entrar nosaltres per justificar que no sortia. Però clar, resulta que es veu que sí que estava sortint per antena i no ho sabíem. Bé, amics, això és el que diu ell. Eh? Jo el que us dic és que van donar pas a la cançó, com sí. fan sempre, eh? mm. sempre donen pas a la cançó, i es foten a xerrar i aquesta conversa surt per antena. I després, quan es donen compte, ho volen reglar. I s'ha de reconèixer que ho arreglen. Ho veu? Ho veu? Ho veu? Com aquí hi categoria. Però aquí ha improvisació, amics meus. Això... Es deu trobar malament, que ens ha tirat un piropo. Bé, sí. això és una metàfora del que els hi passarà d'aquí dos mesos. Eh? La cançó es diu Bye Bye Love. Adeu, adéu, adéu, amor. Bye Bye Ricardo i Requesens de Premià. De Premià. D'on, de dalt o de mar? Perquè vostè sap on estem ara? Sí, jo a Barcelona. Sí, no, no, i nosaltres on estem? A Premià de dalt, Premià de mar... Premià de Vilassar... És un 50% on de... On s'han s'adonit de noia. Premià de mar, de dalt. De dalt, molt bé, de, molt bé. Eh? Home, tenia dues opcions. Eh? I eh? les deïta a les dues. sí, sí. Cap problema. De mar de dalt. En fi, en té un altre tall més, perquè, clar, dius, ens queden ja dos minutets per una l'entrada amb el senyor eh, Peralta. Sí, home, un dia que ve eh, aprofiteu-lo. Ja, els, el els últims deu minuts els hi deixem eh, amb ell. Un dia que ve... Eh? Eh? Porta quasi un quart d'hora, vostè. A He vingut a escoltar-lo, eh, senyor Monagal. Vostè, si vol, faci, faci. Voleu dir que no és un holograma? És que no, que no, que, que parla. Fet, si vicedeix hasta els seus minuts de temps a vostè, però jo en ves de a vostè si sí que senyor Garicot. Per sí, Peralta... Vostè ja, ja ha acabat eh, els, els talls? Sí, Peralta... Digui, no, digui, senyor, senyor, meu, senyor no. Bonigal, m'han dit. Ja, T'has llegit bé les notícies, que no et passi com amb la impressora l'altra vegada. Oh, doncs aquesta vegada la, la impressora l'ha importada, l'ha importada, senyor Bonigal. Sí, ja, recordeu sí. el que li va passar, que anava llegint sobre la marxa com que no s'havia llegit abans, la, la cosa quedava entretallada i es va donar comptes sobre la marxa, eh? Ah, exactament, I, és, exactament. El tòner, sap vostè què és el tòner? la meva dona està com un túnel i hi ha ja, pobres. No, però no, el tòner. Eh? El, el tòner de la impressora, volia dir. Eh? No ho sap, doncs. No, no sap el que és. No, bueno, en fi, mm... no sap ni el que és un ordinador, si és que... Un ordinador. ella amb en Pepito, ho ha fet, eh? Sí, sí, tant, sí. sí. No Podrem parlar algun minutet amb el senyor Garigot o no? Sí, amics, un segon que el tinc per aquí. Eh? Passi amb el senyor Garigot un momentet. Que saludi amb el senyor Peralta. Eh? Que Bones, tardes. Bones tardes. Bones tardes, senyor Garigot. Per, tal, dir com algo, està? per dir alguna cosa, fotut. Fotut, per què? No, què li passa? Bueno, Badalona no va gaire fer. Perquè no. ja estem, hem, hem dit que hagi adeu ja a pujar. El senyor Ricard Soler senyor de vostè. Però si tenen I Casquete, ara. tenen l'Alberes. Sí, és el que vaig fotre jo el diumenge per, per intentar pujar la moral, <ríe> la moral perquè va ser un cop molt fort. I li va pujar? Sí. I, home, si em va pujar. El la moral, la moral no, no, eh? La moral no. La moral no, em va pujar. Bueno, una mica, eh? Ui, és, Sí. sí, però sense pastilles li va pujar la moral sí, sí, amb, Bueno, me la vaig prendre mal de cap perquè això, això va ser un disgust molt fort, molt fort, molt... Molt sí, fort. Sí. Bueno, ja ho veu malament no? Pum, por, por, eh? por, pum, por. Aquí, aquí, pum por. Només ho arrican els malatins ja, que gens sí? Els malatins, sí? senyor Garigot, per què? Subornar els dos equips que ens queden per guanyar, o sigui, perquè es guanyar i subornar-los als perquè guanyin els rivals directes nostres I sí. això, això faran casquete no ho sé, home, o si sigui, oh. o sigui, em paga una comissió ho puc fer jo mateix, això. Ah, exacte, exacte. Sí, a veure, vostè escrúpols, escrúpols, no en té gaires, no? Cap ni un. Cap ni a ni un. més si és Badalona i si hi ha més a més en diners per mi, o sigui, això ja, ah. vamos. O sigui, que vostè ho veu malament. Aquest rellotge que vostè té amb el blog que diu la compta enrere ja el podem anar retirant, no? Quin rellotge? Vostè no té un compte amb el seu blog? Oh, no sé, no sé. Un Com? rellotge que deia... Es pot reestabilitzar, pot reestabilitzar, o sigui, li feies 365 dies més. Ah. Ah. Clar. Ah, no, és molt fora i diu El compte en darrere per pujar segona Clar. I ara què farem amb aquesta llotja, senyor Garibot? Actualitzar-lo Sí, 365 dies més Exacte. Sí. I amb el senyor Álvarez, què faran? Que ho al carrer <laughs> digue més alt Que no l'hem sentit es que dia vaig llegir un comentari al seu blog d'un senyor que feia fora quasi tota la plantilla, eh? amb tècnic oh, inclòs. Sí, sí, que ell puny ho deixaven i Ni no el ni ni i a més, oh, eh... de finites, hi ha, hi ha molt d'armamentari, sí, molt de i més deia que el senyor bé no se'l podia fer fora perquè tenia una clàusula molt alta de rescisió, no? no ho sé, tu. Molt a molt bon entrenador i molt elegant, eh, el senyor Aldereth. Jo, escolta'm, jo li, li fotaria el carrer sense immunització i si es queda l'amenaixaria amb sicaris que el, vine, que el vinguessin a veure i ja està, tu. Doncs pues el, el senyor Peralt opina que és molt bon entrenador. Sí, mira, escolta'm, l'any passat no va fotre res amb el, amb el Linares, no sé quin equip estava de Múrcia, amb el... Ciutat de Múrcia. No, no sé si no, no, no va fer res avui i aquí, escolta'm, no foto res tampoc. Bueno, sí. Però és elegant. Home, eh? home. Eh? però ha estat a punt. Jo recordo el content que vostè estava que deia aquest sí que és elegant, no és com a Francisco que sempre va xandall. Va un altre. Escolta'm, al final <coughs> haurem d'acabar fitxant en Calderí a treballar. tot el que el criticàvem... Ja eh, bueno, veu? Sí. Bueno, el que, la conclusió que he sortit és que com l'Espanyol s'està revifant i vostè no es revifen, ja no coincidirà amb el Cotremant a segona. Hombre, l'Espanyol, escolta'm, espera't, que la temporada no s'ha encara. <coughs> tot el que puja baixa. Sí? Bueno. Sí, això és una experiència pròpia, el senyor Garigot. Exactament, dissabte mateix. Eh, dissabte mateix de Badalí, aquesta experiència, no, senyor ah, Garigot? A on era? Això mm? mateix. Home, bueno, senyor Garigot, ens doncs el deixo, que veig que està fotut. Entrarem amb el senyor Peralta, que ens faci les quatre notícies aquestes d'aquí, sí, de Premià Molt, molt fotuts, que sent, eh? molt fotuts. O sigui, sí, que no, no ho veu clar, vostè. No, o sí, sigui que ho veig clar, però ho veig molt negre. Que, o sigui, ho veig, ho veig tan clar que ho veig tot també. Vostè descansi, que divendres la festa del treball. Això mateix. A veure, bueno, sí, no. no treballen mai. No treballen mai, senyor no, Garigot? No, sí, no treballen mai. I amb 4 milions d'aturatges, a la festa de l'aturat, més que no al sí. Exacte. Exacte. Exacte. Hem de canviar-li el nom, oi? Déu-n'hi. Sí, no sé, tu, però... No sí. no, sí, no treballen mai, senyor Garigot. Senyor Peralta, no es creu que vostè no ha treballat mai? Bueno, que algun dia t'explica com <coughs> m'hi ha guanyat jo les garrofes Peralta. Mm, ja m'ho explicarà perquè no, no, no ho tinc clar, no? La veritat és que no. Sí, home, si, tu, si i els meus consells, tu pot ser el meu successor i, i viure del punt de sí, vista. Jo ho hauria jo de fer del Badalona. M'és igual, jo, jo seria ser com, a, com el senyor Garigot, m'hi faig del Badalona, si cal. Jo, te mateix. Eh, que Ai, sí. Força Badalona, sí senyor. No. <ríe> M'agrada <ríe> perquè aquí tots tenen l'ànima ben posada. Exactament, eh? són, sí, sí. sí, sí. Són gent... Animi, senyor Garigot, l'any que ve serà un altre any. Si sí, el que bé dos, i el que ve tres. <ríe> bueno, un any o altre aconseguiran, no? Sí, home, sí, Oh, Consolis que no baixaran vostès claro. No, així em conxolo ja Abans m'autoconxolo no. Sí, no, no, veig, el veig molt xafat Doncs sí, sí. senyor Garigoto deixem Anirem el senyor Peralta i ens faci les notícies aquestes I la setmana que ve a veure si el veig més trempat amb A veure si ho reclem això no, bueno, no, bueno, no, no, no, no sé què dir-li Escoltem Després si fan una reestructuració a Badalona Es queixarà perquè el que hem portat tampoc no serà bo Bueno, que hem de fixar gent compromesa, eh? escolta, més val, gent més dolenta, però que et vinguin ganes, mm. eh, i, que, i que vestessi la samarreta amb orgull i no... no sé... Aquesta samarreta que van copiar de l'Europa? No. Bueno, com a no, no està destanyida. Exacte. Mm. Com, com la de Júpiter, que el senyor Ricardo se'n reia de vostès. Això mateix, que no, mm. allò no és ni vermell ni blau, si és una cosa com... És gris i gran, eh? Sí, és la, la samarreta de l'Escensi Què ha fet el Júpiter aquest any Miri, Garigol, <ríe> Anem molt bé Van cinquens el Júpiter a, a part de que s'ha celebrat el 100 aniversari Però què esteu jugant, la lliga d'empreses o què esteu jugant? No, una mica més amunt Una mica més amunt estem <ríe> Estan a primera regional Aviat els eh? a primera regional Hòstia, a la Champions que ho fes, com ha anat, això? Sí, eh? sí home, prim primer ha de guanyar-la al Barça mateix, Ja quan ens enfrontem nosaltres amb el Chelsea el Chelsea no és el tècnic, eh? <laughs> senyor, senyor Garigot. En fi... El senyor Peralta però, senyor, té els resultats, sí. sembla, no? Sí, el, el Júpiter aquesta setmana va guanyar al camp del Singarlin, també conegut com a Singarlauten, ja que parlem de, de, de Champions, eh? 3 a 1, i el Premià de Dalt també 3 a 1, el camp de l'A Mar. De moment el Premià continua líder, eh? Veu com anem líders? I per què no es canvia i es passa del Barcelona al Premià de Dalt? És un equip amb solera, el Singerling, amb prestigi, eh? Sí, sí, sí, sí, molt de prestigi té. És un clàssic de futbol català, Singerling, eh? És sonat, és sonat. És un camp molt difícil, eh? Home, i és difícil. Escolta'm, allà entres, però saps que entres? Però no és el que surts. Ja, ja, ja. Bueno, però el Júpiter amb... també deu nidor, eh? No, és el més sañol Júpiter, manca que... 100 anys amb les samarretes sí, a eh? tenir, sí, eh. Son insuperables sí. aquests Exactament. En fin, són estat jugadors. Exacte. Don Sr. Carigot, ens trobarem la setmana vinent i aprofitarem aquests últims minutets que queden, aquests 5 minutets que queden pel Sr. Peralta ens faigir 5 èndims de les notícies d'aquí. Vinga, les, que s'ho monta pa. Garigot, Janinis. Digi que massatges, home. Has aixecat, has aixecat totes que totes aquestes mercitatges que fa. Digi que llavant massatges, home. Andemà, que... Endavant vinga, sí, no plori, no talla plor. aquest pobre home que encara encara d'això. Doncs, doncs, salutat al Garigot. Bueno, continuem. Expliquem aquestes poques notícies, eh? Doncs bé, tenim poc temps i a l'esprint expli explicarem que la primera del continua líder, que tornem a tenir 6 punts respecte del segon, buah, que és el Lloreda, buah. o sigui, de Lloreda de l'1, tercer d'Arenys, quart el... el Vilassanès, és a dir, Vilassà, i cinquè el Júpiter de Barcelona, crec que és, no? Aquell, aquell equip, diguem-ne. Sí. Aquell equipet, eh? Sí. El Premià de Dalt continua amb 68 gols, 27 en contra, 72 punts, queden pocs partits, això s'acaba allà. Ja eh? mateix. Queden, si 4? no ho ha gerrat, són 18 equips, són 34 jornades, queden 5 partits. Sí, no estem no És a dir, que d'aquí podem dir que el El senyor premià... Cald haurà de fer el camp aquell que va prometre. Ah, exactament. De fet, al tercer li porten ara mateix són 14 punts, que 14 punts en 5 jornades, vol dir que si guanyem aquesta setmana ja farem la promoció, sí, sí. com a mínim. Està molt bé, eh? com a està mínim. molt bé. Eh? O sigui que atenció al premiar, que s'ha de qüestió de seguir-lo, mm. i a mi ens entrevistem algun dels portents d'ell un dia d'aquest. Sí, home, sí, això està fet, això està fet. Altres, tenim, altres coses Vinga. que passaran aquest cap de setmana, el divendres 1 de maig, és el dia de la Sisa. Vostès que són d'aquí, pràcticament ja La Sisa allò és, és allò que sempre deien, la Sisa sempre sí, ha i... sentit la, la meva mare de tu t'aprita sí. la sisa exactament, és el santuari d'aquí dalt entre Premiada dalt i Vila Sà de dalt sempre hi ha conflicte, no se sabem bé no se sap ben bé quin és quin mm. és una, una mare de Déu que vam trobar fa mil anys aproximadament, i cada u de mat s'hi apleguen allà joves de tota la població gent tota la població s'hi puja caminant faradetes fan, fan, fan alguna butifarreta, alguna coseta. La paelleta, una, una palleta el, el tècnic. No una fet, paelleta, paellot, no palleta, un pavellot, eh? No, no, sí, pel, pel tamany que està dient el tècnic és mm -hmm. un... molt molt aprofitable. Els convido. Els convido no, que vinguin, eh, ben divertida i ben bona aquesta paella, les dues. I és ser... gratuïta, és gratuïta o s'ha de... Bueno, s'ha de, pagar, de poquet, eh? Ja, no... ja comencem a la vinga. Res, quatre, quatre rals. I si això ja que no venim re. de la ràdio... No, res, home, per quatre ganes d'arròs... Doncs, doncs ens faran no pagar vostè, més, potser, eh? No col·laborarà. Ah, doncs bé, doncs, eh, en fi, continuem. Ara, això s'acabarà cap a les 6 de la tarda amb una gotifarradeta, també. Mm -hmm. Mm -hmm. Cal dir que els joves tenien per tradició abans, que a vegada menys, pujar caminant la nit abans i quedar si allà. Mm? -hmm cada vegada es veu menys, aviam, fem una convidada. Una convidada, aviam, si no és il·legal, que pugin, que no facin foc. Però que pugin. Però que pugin i que enduguin una bocata. El Tèmic diu que, clar, Fan les... ingesta de certes coses els joves i els hi costa de moure... No, no. Parla de llaminadura, suposo. Clar, clar, clar evidentment, el que, el que deia el professor Cotremana... Gusanitos... els eh, gusanitos, los, los pollitos de Doncs sí. una festa popular ben bonica el dia 1 de maig. Mm, val molt la pena, pugeu-hi. Que ens escolten també, tots mm. convidats, i ens veiem allà dalt. Molt bé. I si no, vostè ens informarà. Jo us, us n'informaré. Altres coses que passaran aquí per a meia dalt. Torneig de futbol platja. no. Ah. Aquí. A, de... aquí a Premià de Dalt La bueno, platja, platja... torneig de futbol sorra Futbol, futbol sorra de platja sí. Sorra de platja és una altra sí, cosa aquí, platja, platja... A 200 metres d'aquí sota hi ha el camp de futbol sí. hi ha el pavelló, i ha el costat i una pista de, fut... de, de vole i platja I vostè jugarà. Doncs Vist ara que no pensi vostè que no Torna't oh, de, sí, de futbol platja 4 contra 4 Torna't de vola i platja femení També M'agrada oh, el i platja femení M'agrada sobretot per, bueno, deixo Sobretot a el... les Olimpíades sí, sí, sí, sí, per, sí, Pels sí. aros, els cercles això. això és bàsicament el que tindrem Tindrem altres coses Però vaja, sí, notícies Com per exemple la dels goblets periòdics de les escoles o la beca del tècnic de so d'aquí la ràdio mm -hmm. fins ah. demà últim dia per inscriure's per inscriure's mm -hmm. doncs recordin això que demà és l'últim dia per inscriure's a la beca aquesta de tècnic de so de... El... De... De... de Premià de Dalt Ràdio ah, exactament el registre general de l'Ajuntament de, de Premiada de Dalt doncs ho hem de aquí són les 9 del vespre i com sempre els hi dic quan arribem a aquesta hora moltes gràcies per estar-nos escoltant i sobretot els hi dono les gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. fins Conozco alguna esquina. Es habit me nachter, que me tengo que inventar. Baichmarisma, duran taungora.